na prvi dobodanski. Upam, da ste se dobro naspali. Čaka nas uh, dve, dve popolnili debate o bolji. Uh, najprej pa ena kratna informacija. V tistih materijalih, ki ste jih dubili, je napačno napisan čas posila Torej, da je dveh, ne Torej, da do dveh imamo dovolj časa, da predebatiramo tri v grube tri letošnje knjige Pramderja. Zdaj, ko se mora ogrejemo, bomo začeli z Petrov Semoričem, z glorobno pesniško stilko Rimska cesta, ki jo je izbral dr. Brane Senogače. Petra, nažalost, ni z nami, zato bomo dali na prvo mesto, po vsake debati pa kratek pet milotnje. Tako, obrane, prosim, če temeliš svoj izbor, kesniške spirke, te pravsemo sta znesen. Hvala. <tudim> Še enkrat bom ponovil to, kar bi bilo že večkrat včeraj povedalo, da iz velike timote, kesniških izbir, ki so učne lansko leto, seveda nismo izbirali po berečku s da bi vse prebrali, bi bil naši izbor popolno makapone rečem te ampak so ga jasno vodila določena ključja, med katerimi je tudi to gotovo igralo vlogo ali nekega pesnika in njegovo poezijo že poznamo ali ne. Um, no, te ter sebole, čeprav že povedam, bolj redkih pesnikov, s katerimi um, vrem vrč na kavo in se pogovarjam z njim. Ampak to, da da sem izbral novo zbirko. Prej bi lahko rekel, da je obratno, da me druženje z njim veseli, zaradi poezije, kakršne piše. Tisto, kar mi je bil um, ključni motiv, pa, kar me je najbolj prepričalo v tej zbirki, je pač to, da na neki način jasno zadeva na mojo pesmiško afiniteto, na tisto, kar jaz sam iščem v poeziji, ali kot bralec, ali če hočete kot kritik, ali tudi kot pesnik. To pa je vbreku neposredna, prepoznavna uh, neposrednost, emocionalna um, živost te poezije svoje je to zanimivo, ker um, je Petr Šemolič na svoji pesmiški poti prihodil, kar nekaj postavlj. In v obdobju, v katerem je nekako najbolj prišel v spredje, uh, tu mislim, socijalni, po socijalni plati, na umevnost knjig pa na razne nagrade, je pravzaprav sledil neki poetiki, v kateri ta emocionalna prepoznavnost ali pa intenzivnost niti ni tako zelo uh, v ospredju, Prej nasprotno. Um, če bi že moral izdelati nekakšen poetični koncept, njegove poezije je to um, na neki način predvsej deskriptivna poezija, poezija, ki opisuje na neki način vsak dan, ko relativno skroben, mogoče tudi hoteno, poudarjeno, vsak utrip uh, njegovega življenja, kroženje po njegovem malem vesolju, ki se dogaja vklavnem okrog, okrog lokala z imenom vesolje, se nazvejo črpo, pa se razpotegle še malo čez Ljubljaniče, noče často to uh, beži um, Ampak v Tej, v tem dispozitivu pesniškem je um, pravzaprav, posebej v tej zadnji zbirki Rimska cesta, Mislim Semolič napravil korak nekako v smer, ki bi jaz rekel, pesniška smer, smer um, intenzivirane pesniške govorice, ravno zaradi tega, ker uh, tega, pesniškega koncepta ni uresničeval klišej, zkratka ni se ga obklepal kot klišeja, ki bi ga uh, pač se tipiziranimi verzi izpolnjeval, ampak je šel korak v smeri uh, osebnosti, izraza, ki je sveda predvsem... Uh, smer razgaljanja, smer nekajšnega notranjega razgaljanja, ki niti ni toliko um, socialno razgaljanje, ne vem, izpovedovanje ali lastnih traum, ali nepodpolnosti, ali kajšnih kočljivih, včasih pri, v poeziji recimo kočljivih ali provokativnih uh, momentov življenja, ampak je šel v smer tistega razgaljanja ki pravzaprav ni, če posebej ne v današnjem času, posebej fancy, posebej atraktivno, privlačno, modno, ampak je mogoče celo v nekem smislu prej modno. Ampak s to besedo seveda ne mislim ničesar slabšalnega, jaz seveda absolutno vem, da sam veljam svojo poezijo za staromodnega in se tega se da uh, ne sravnujem, uh, v smislu nekakšnega, kako bi rekel, prostodušnega, nepretencijoznega eksistencializma, se mi zdi, da je napravil Peter Semolič v rimski cesti korak. Ali pa bom rekel tako, da njegova rimska cesta, ki je sedaj konkretna ulica v Ljubljani, ki je živel, pa mislim, da je sedaj ponovno, vodi pač v takšno poetično deželo. Zdaj, knjiga ima zelo veliko teh zunanjih potez dokaj tipičnega uh, prikazovanja, pesniškega prikazovanja socialnega življenja, dokaj tipičnega v naši, pa ne samo naši poeziji. Uh, med drugim je ta ko bi na nota knjige, razvidna tudi iz pa, ustroja zbirke, ker so pesmi označene z datum, skratka cela knjiga ima strukturo dnevnika, tako da poču. In je naplnena um, z opisi čisto konkretnih, majhnih dogodkov, ali pa občuti, kakršna kakrš se porajajo pesniku, Naprimer, na primer na sprahodu, ali doma so ko ostane z dvema cigaretama na delski večer, ko je vse zaprto, um, ali pa recimo prvi dan novega leta, ko ga priživi sam in si na nek, jaz mislim, fino, ironičen način zaželi takšne samote skozi vse leto. Um, V temeljitvi tistem kritiškem ekspozeju, ki je bil objavljeno večeru, sem, kot vsaj v mojih jih posebno odliko te poezije izpostavil to, da je nekako, da, v svoji da je nepretenciozna. veliko poezije, ki želi danes biti napisana v tem stilu, je nekako pretenciozno nepretenciozna. Skratka, zelo izpostavlja to svojo navadnost, to svojo naravnost, vsakdajnost, ki pa seveda je lahko relevanten element poezije, samo na ozadju, v historičnem ozadju neke drugačne predstave v smislu in funkcioniranju poezije. Poezije kot nečesa višenega visokega, sletega, odtojenega navadnemu življenju. Um, ampak, kot rečeno, s tem bom sklenil, ker se začenjam ponavljati, Semulič v tej knjigi ni izigral tega klišeja, te klišejske kritike, institucije, poezije, ki je pravzaprav, če smo čisto iskreni, ni več kaj dosti niti ustalo v tem novem tisočletju, v katerem smo, ampak da nek mislim, avtentičen, še bolj kot kdaj prej način hm, izpostavlja svojo notranjost v svoji prnljivosti, v svoji razpoložljivosti, ki pa se lahko vsaj, jaz tako zažival, velikokrat nam zazdi kot naša lastna notranjost. Tako. Okay. Ker nadaljujem od tega zadnjega stavka naprej, ne, da se ta uh, občutek, da gre za lastno notranjost, res zgodi, bi lahko rekla, da to potaljuje to, da je Petr Semolič vsako leto zbran za pravno, da, kar se dobi pesnikom nedogajajo. Ne. Uh, Pri temi, da imajo pesniške zbirke v tistih letih, ki bi lahko preizbranili. In lahko rečem, da to so pesmi, ki jih imajo mnogi radi. Zakaj? Zato, ker mislim, da je on ujel nek uh, boemski evergreen uh, na svoj uh, senzitivni način, ker mislim, da je on zelo čutn, navzgojem obrnen človek. In seveda vse, vse druge dinamike, uh, ki se dobajajo, uh, In kot v poeziji puščejo sledi, so obvezane s tem, da je pač on primarno tako zelo očutni človek. Res, tudi jaz te pažam, da on iz vsega naredi pesem, čeprav popolnoma drugače, kot to delajo ostalite sodobni slumenski poeziji, kjer je tudi zelo veliko srdanjosti. Uh, in včeri, če sem že včeri tako izjivalno rekla z Alenko Rebula, ne, ki, je bila, ki je pesnica, bom tokrat rekla, zato da bom mogoče razvila to metaforo naprej, da je za Petra Simoviča pesem maternica. Uh, ampak veliko krat se iznajdem v tem, da mu ta kost ne naredi dobro ampak vendar je pesem za njega antidepresiv. Recimo, v zadnje čase imam probleme s konci pesmi, nikakor se nočejo isteči, kot reke so, ki ne najdejo morja. Skratka, to mu nekako gre, ne, ta, ne mislim pejorativno, ampak on je pesnik novinar. In, Samo pa stvari seveda včasih ne izteče na no to, kot si želi, da bi se iztekla z, z nekim zadoščenjem, z neko, z neko poetično milino, do kateri ima on veliko timotete. Uh, in seveda pesmi za njega niso hrpenenje, ne. Da imamo eno pet, tam imam moj napet, no, tam nimam časa, da bi Da bi, pes, da bi dala delvonke v kontekst, pravi, v pesmi stavki, pravi. Metafora je še vedno občutim kot leži, pred dnevi so me vabili, da bi kaj povedal v svojih pesmih, kaj je to pesem. moški se ustavi in čez prometno cesto pomaha ženski, ki pa mu ne pedmahne. Ali se je v tem hipor in pesem? Če hočem seksati, potem seksam. Mislim, da bi bilo pametno pojesti aspirin, se umiti glava, in tako naprej. Skratka, Rejk eh, se ukvarja s eh, to poetološko temo in vedno znova, seveda, pade na to haptičnost. Eh, da jave, da jave, pa, eh, pa ta haptičnost. To se mislite zdi, da sta eh, njegovi njegovi uh, inspiraciji, če rečem, zasila po vesedo. Uh, recimo, v pesmi skozi trebalnice gledam svet. Zadnji čas je že, da se odpravim na potovanje, da se spet odprem življenju, ki brbota onkraj deževnih majah. Ne odhajam zato, kar bi rad povednil. Daljave so danes samo daljave in ne sinonimi za umik. Po cesti se sprehajajo dekleta v pisemih krilih, frfotavi metuli, v medu in želja po potovanju tudi ni želja po pesmi, je samo želja po potepu, po bogastu vonjev, še ne slišanih zvokih, še ne videnih Skratka, čuti rabijo več in več. Ne? Čuti, kot biljamo, so zelo uh, nenasipna stvar, ampak imajo eno slabo rastnost, namreč to, da se utrudijo. In takrat ni pomoči, takrat je treba zamenjati, oziroma nas prisiljati do tega, da zamenjamo um, orientacijo. In takrat se ponavad njemu zgodi, da, da, da pade v ta potopljena um, čustva. Misli tudi namara. Uh, in zanimiv se mi zdi njegov odnos do san e u nbs mi m je do rekla da bom na bom dobradregla metafizičnega po do tega do te duše ularine ma prav za prav dve dva stališča Uh, enkrat so sanje, tiste sanje, ki so tako kot tevena deljevanka, pravi, mislim, da so sanje v bistvu neskončne, tako kot tevena deljevanka, tako kot ta pesem, oziroma vse pesmi, ki se perpetuirajo kar naprej, če pišeš brez načrta, tako kot on pravi v pred načrta. Uh, potem pa ima uh, seveda še eno drugo uh, definicijo. V pesmi BELO-BELO pravi, v nenadnem preblisku jasnosti vidim galebe, ki tihi izletavajo iz tvojih sanj, BELO PERO, ki se vrtinči nad morjem in opiše neznanski prostor. E, skratka, tukaj gre pa za neznanski prostor, ne? in tukaj imamo on stik s temi sanjami, zato, ker ne gre samo za opazovanje nečesa, kar je nedostopno, ampak iz teh sanj prehajajo stvari, ki jih on čudno zaznava in je pretok nekako spostavljen. In on seveda se poganja za to neznanskostjo. Brez dvoma, zelo intenzivno se poganja. Je pa seveda zelo nepredvidljivo, zelo nedisciplinirano in ne, je popolnoma na ključju prepuščeno, kdaj je Milni Mehurček počel. Pesem izgubiti se, kakšno razkošje. Pravi, Milni Mehurček mi je le zahip, zabledel, pred očmi, a zadovolj dolgo, da sem v njemu gledal v dušo in, ah, Na smek se mi je kar sam razlijul preko obraza in oplusknil šerjave, zidove in sivi most. Bom s tem končala, pa bom eno stvar kar mi je prijetna, še se debate. Ne. Ne spominjam. Ja, um Za poezijo včasih um, imam kateri razmišljanja, da jo zaznavam kot vrh oziroma konico ljedene gore. Namreč kot to, kar bravci dobimo uh, roke, oziroma bravci dobimo pred oči, um, je zadnje dejanje nekega miselnega procesa, predstavljam si ga v vsaj svoj izkušnji, nekega miselnega procesa, ki traja in nastaja več časa. Poezija, pesem, ni to, kar samo najdemo na papirju, ampak nosi v sebi dejansko tudi tisto skrito eh, plat, ki je seveda večja od nje same, ker je za njo neko doživljanje, neko eh, čustvovanje, v najbolj intimnem eh, pomenu besede, eh, verjetno pa tudi neka ustvarjalna dejavnost, neko preoblikovanje, neko oblikovanje ki potem rodi tako imenovani končni izdelek. In, zato sem jo že obranil tretje pesmi v zbirki, ta 15-minutne skončnosti, ki jo je že imel omenila, Semolič prikazal kot pesnik, ki se zna imenitno poigrati s tem konceptom, ki sem ga ravno kar omenil namreč Ledene gore, ki ima svoj večji del pod vodo. In zicer, v 15 minutah toliko traja, namreč ta pesem eh, v zavesti v v, v, v, v, v, v, v, ča, meslim, v času pesmi, ne pa v času. Um, in iz banalnih navide, znov banalnih življenjskih dejstev, uh, ustvari djansko poezijo, uh, ki miri v neskončnost. Ne? Uh, pravzaprav Ne vem, če je tukaj Semulič se namirno poigral s tem in je res pesem ustvarjal v času, ko jo je pisal, ali gre tukaj spet za tisto daljše obdobje razmišljanja ob ustvarjanju. To je seveda um, zanimivo vprašanje za posamezenja pesnika, kako ustvaril svojo pesem. Um, vendar jo preberem, ker se mi zdi relevantna. Um, 22. Ogasnila si luč, zaprla oči. Zdaj umirjaš dihanje. Na televiziji se skupina zdravnikov trudi ohraniti življenje srčnemu bovniku. Na televiziji se skupina igravcev trudi ohraniti svoje vloge. Vadim se v pisanju, to je že tretja pesem danes in upam, da mi bo uspela vsaj ta. 24. Dihnaš mirno in v kot ptica. Televizor brni, zdravniki imajo težave z bolnišničnim managementom. Ali bo novi obraz zaustavil trend padanja gledanosti? Zadnje čase imam probleme s konci pesmi. Nikakor se nočejo izteči. Kot reke so, ki ne najdejo morja. Srčni bolnik ima scenarij. Jaz pišem brez načrta. črta. 20, 10. Spiš. Prevališ se na hrbet. Ni fer, da ne veš, da te opazujem. Ni fer, da ne vemo, o čem sanjaš. Poljubim te na oči in na ustnicah, začutim hitro premikanje zenec. To je najbližje, kar lahko pride v tvojem sanju. 15. Mislim, da se sanje nikoli ne končajo. Le prekinjene so lahko strani budilke ali nespretnega ljubilca. Mislim, da so sanje v bistvu neskončne. Tako kot te ve nadaljevanka. Tako kot ta pesa. No, um, Poleg tega, da pritarjujem brane, ki pravi, da je Semurič, ki ga iz, Da Semolič naredil premik v, svojem, v svoji svoj sam ga nisem pre, preveč, um, preveč rad prebiral, pa ne zato, kar bi ga ne cenil, ampak ker mi je enostavno njegova poezija uh, pred rimsko cesto ni bila tako blizu, kakor je ta v rimski cesti. Um, Pravzaprav se mi zdi, da se pesnik načrtno ustavlja ob trenutkih in jih skuša ustaviti. In zato ga, um, ga opredeljuje kot vesnika, ki deluje v kategoriji časa. In kategorijo časa skuša um, zanimivo v tej zbirki očitno um, postaviti na pravo mesto, koliko že je omenjena dnevniškost ki jo je brane omenil, se je tudi meni prikazala kot, kot pomembna. Na, pod vsako pesme, mislim, da ni ene, ki tega bi ne imela, je datum s krajem nastanka, možda. V več pesmih se potem prav kategorija časa pojavlja kot tista, ki označuje... označuje pojavlja kot protagonist, pravzaprav. Um, že po definiciji se kategorija časa spa, spaja s kategorijo prostora in kategorijo prostora je zbrav za ofer, rimska cesta kot prostorska kategorija, ne kot časovna. Morda meni je zavedlo dejstvo, da rimska cesta je lahko tudi časovna kategorija v vesoljnih um, trminih. Ne? Um, Predvsem me pa nagovarja pri Semoriču njegovo iskanje prehodnosti te kategorije časa, ki je za človeka bojda najbolj uh, zagonetna. Ne? Vsi se, uh, se ukvarjamo s tem, kako bi čas ubijali, ne da bi se zaveli da dejansko on ubija nas. In ta, to zavedanje verjetno je za Semoriča tudi um, dovolj pomembno. E, in ob tem... Um, bi rad prebral še eno pesem, ki se, ki se mi zdi, da je s tem, da, da rezimira to, kar sem hotel sam povedati. Včasih kritiki se znajdemo pred tem, da mi nekaj povedali, kar pesnik že sam pove, sam posebni. In torej smo v bistvu nepotrebni. Um, no, če preberem pesem Sobotna priloga o tem, kako, je, um, kakšno je vprašanje, ki si ga pesnik in pa morda ni še z njim, postavljamo obiskanju iskanju prehodnosti človeka pesnika nad časom. Sodobnost nam uhaja. Danes ni več danes, niti včeraj. Preteklost je odmrla kot nekoristen cvet. Danes je že jutri. Potim se. Težko diham. Moje telo ni primirno orodje za tek v prihodnost. Pustite me in odlomite košček sreče tudi zame moji hitri in zgolj slučajni znanci. Patetičen, kot nasede v kit, ki ga čudni dvonožci polivajo z vodo, se spomnim, da se me ne bo nihče spomnil, ko bodo končno ujeli prihodnost. In uh, globoko za to poezijo vedno isti človekov strah pred neizbežnostjo minevanja. O? Uh, ja, mogoče je mogoče kakšna intervencija strani publike? Uh, ja. Mogoče bi najprej uh, dejansko meta odprl vprašanje tistega najprijetnejšega v razpravi o Petru Segulju, kar je prej ostalo za močavo, za pravite. No, ni ravno tko neprijetno, tako neprijetno, ampak. Zglede na to, da bom danes dovoljila še velja, vale, še dobeljako, uh, sem, že, sem želela reči samo to, ne, kako so tiste stvari, ki so nam na razpolago, lahko včasih uh, neproduktivne, oziroma so velike skušnjave, ki nimajo ravno najboljših rezultatov, uh, čeprav so drugi, že in teh istih reči. Na kaj mislim, ne? Ko sem rekla, da je Petr Semolič, ki seveda brez debate ima ta metafizični target, čeprav on zelo me hitro kaj je to, kar mi rečemo pogovorno, za las je manjkalo. Kaj je ta las? Uh, to, da, da si on lahko privoši, privošči uh, poezijo boemskih Evergreenov, se mi zdi, da je pač povezano s tem, da je on dejansko en zelo frej človek. ne, uh, sprotju nas s naslednjim pesnikom, ki bo prišel na vrsto, ki mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi lahko imel možnost, da bi bil lahko mal. prej. Uh, kaj te, tukaj le pravi, vse mu od leta nič, moja prva ura je to pesem. Od leta nič do leta 33 po mojem osebnem štetju sem preživel brez prave zavesti o vrednosti sekund in minut. Čes so mi merile zvezde svojim prihodom na nebo, jutranja zarja in ponavadi pokvarjene ure na crkvenih zvonikih. In potem še naprej, ampak samo za želela sem sam pač ta, eh, ta, ta stil, način življenja, ki si ga pač lahko nekdo privošči. Ne? Ampak vendar le, kljub temu, da imaš veliko časa, da ti ni treba tehtati vrednosti, sekund in minut, kaj le eh, dnevo in let, ne? Eh, kljub temu ni nič zaščiten pred tem, da ne bi... V njego, da, da bi se utresil, da bi se malo bolj poglobil, mogoče... Pač mene mene zelo zmotijo, če so v pesmih neke zla, zlajnane navadnosti. Uh, če se zdaj navežem na Ano Pepelnik, ne, tudi ona ima vse veliko vsakdajnih rečij, ampak pri njej nikoli ne najdeš nebene zlajnane vsakdajnost, vsakdajnosti. Ampak so vse zelo... Z, individ, z njeno osebno pinceto, dvignene iz vsakdanjosti in položene v knjigo. Na kaj mislim, recimo, karavana gre dalje, psi palajajo, ne? In vse take stvari, ki jih najdemo v ki slišno po televiziji in ki se mi zdi, da so, da so nekakšen madež v koncentraciji, mislim tudi tizega ker Peter Semovič, želi s to poezijo doseči ker uh, v, tej, v tej sliki, ki jo naslika, kako on živi, tako uh, je uh, svoboden, zelo razpoložen za trenutke, za dogajanja, za potovanja, za potepanja, za spomine in naprej. Mislim, da bi se lahko tega vtresil in da bi uh, da bi inače ne zgubila njegova poezija, ampak malo pridobila, kar seveda velja, tudi so vse ostale pesnike, ki se jim to pripeti in to spuščajo v svojo poezijo. Brez tega individualnega filtra, prijema, dotika. Tako, znači, pravi, da so primer s Ja in ne. V bistvu je ta oznaka, da bi za oboemske evočine, kar dobra. A, kar se pa tiče zlajnalosti elementov ali besedni izvez, ki so tukaj pa le mora malo protestirati. Vse so velikokrat ravno take fraze postavljene v kontekst, v katerem funkcionirajo, drugače in so namenove uporabljene, tako da tudi v svoji naivnosti pravzaprav um, delujejo nekako simpatično. No, tudi finim, ironičnim podtonom, ki pa potem po svoje spet je lahko upet v neko uh, lirsko sugestivnost celotnega teksta. Jaz bi prav to pesem, um, v kateri je ta proslula karavana, rad prebral. Že prej sem jo hotel, tega, ker bi rad pokazal kot en um, korak, ki ga pa napravi izven tistih um, stvari, v katerih smo zvezi s to pesmjo čas govorili. zato tega, ker je tukaj daleč največja lirična koncentracija v tej knjigi. In mm, ta pesem pravzaprav, ne bom rekel, da izpada iz, iz uh, ostale zbirke, ampak je nekako vendar stoji za se. Je tako, da je pravzaprav težko komentirati, da imaš lahko, da nje samo podklonilen ali pa afirmativan odnos, kar zame pravzaprav je znak prave poezije. Njen dih se srebri, visoko nad rimsko cesto spiva, globoko pod rimsko cesto spiva. Vsako noč se boči nad nama strop iz milijard in milijard zvezd. Vsako noč slišiva pse, ki v bližnem parku. Karavana sva, ki gre naprej med tem, ko psi lajajo in lajajo v bližnem parku. Noben prak, naj jo ne zadrži. Nobena zlobna govorica, da jo ne zadrži. V najnih nogah spi ljubezen. V njej zvezde z rimske ceste. Po za lahko noč in po za dobro jutro, pa je srebrni angel. Petra? znano, da Zanima me, ali pravzaprav, čisto do tako srečno leto, da je Peter Semolič tudi to leto iz, pač izdal knjigo. To se pravi, ali ste na splošno ljubitelj uh, njegove poezije, oziroma nisem pač zasledila aplikaciji. Če je posebnost prav te knjige, ali se vam izdijo njegovom prelomna, kot je nekako oziroma vsaj drugačna, kot je omenil uh, David. Skratka, ali bi izbrali v če ne glede na to, kaj bi zdal iz tem leta, ko bi Ne, jaz sem si se zdaj res zelo zaspala, ampak toliko se kamelje spomenem, da mislim, da sem o povedal opovedal. Mogoče sem... Da, da, bi da, da, da, da, sicer je res en pesmihov, grem radit na kavo, Petra, ampak nisem zato zbral Negove knjige, pa ne bi v vsakem primeru zbral Negove knjige. Mislim, da ste bili celo dve v konkurenci ja. za lansko leto, ampak se mi je ta veliko bližja zdela. Um, ja, jaz imam določno afiniteto do, do vsemovliče poezije nasploh, ki pa varira tudi od zbirke do zbirke. Kaj Posebej tiste, ki so bile mnoj odmevne ali pa so označene kot Nice njegove zbirke smo is there because we've available sheet za simularianski ogl. Ehm, Ja ja. sem Tolko Me veseli. Uh, ja, mislim, kaj imamo še potem vprašanje se torej mislim, zbira med z 250 zbirkamič črok, pač nekako tisto, kar pride do njega, potem ali ono spet v kolišči. Jasno, da nekaj ljudi greš prej, pesmiki greš prej brati kot druge, ker si že seznanjen z njimi so lahko garancijo kvaliteti ali pa, pa tudi garancijo kvaliteti, kakorkoli. Uh, druge pa gredo mimo tebe. Vse smo včeraj v gospodu Sundriču in njegovem okuselj v velikanskem govorili, ki je tako kot potopljen pod površino. Ne. Uh, zdaj, prelom na meni osebno ravno ne zdi ta knjiga. Vidim kontinuiteto izrazito s nekim trendom, ki je bil v njegovi poezije. Mislim pa, da je naredil korak naprej v smeriti lirske no, da tako to imenujem. Če še kaj, dođani? Nekrat, um, mojo sedno menje je, ne, da meni je Petr Semolič že od, tako kot prvi z Bilke, um, prijateljujem, no, z njim, ne osebno nekako, ampak bilo in moram reči, da Uh, se mi zdi, da verjetno bi me hitro poprimla skušnjavati, če bi vedla, da nekdo izda knjigo, da bi nekotjevečja, da to imela do njega. Moram poreči, da se prav ta knjiga uh, se mi pa ne zdi tako ena najboljših knjegovih, kako z, čisto z nobenim problemom, pred samo, povem. vem. Uh, me zanima, ste mogoče vi trije kot um, bolj natančni bravci te poezije, se spraševali v tem nakazovanju, ne samo datiranja, ampak tudi te zeloženosti oziroma pesmi spredala, Je to, se vam zdi, samo um, nekaj, kar je umetniško dodano ali tako zapravo povezano, kaj je s oziroma stvarnostjo. so te knjige tudi uh, nabor nečesa, kar ni šlo v druge knjige, glede na to, da imamo razpol leto od, ne vem, 2000 do 2007. Meni se zdi ta Peter Semolič tipičen primer, na katerega pesnika, na katerega vplivajo, moram reči to grobo besedo, ne, idiotske zahteve kulturnega ministrstva. Kajti on je svobodnjak, in on mora imeti dve pesniški zbirki, če hoče kandidirati za štipendijo. In jasno je, da, ne da samo spredalo potegneš pozabljene razglednice, ne? in vse ostalo, ampak potegneš še marske drugega. Se no na vse zadnje temne ministrstvo ne gledajo, je to dobra pesniška zbirka, ampak da je pesniška zbirka. In jaz sem šla brati tisto, ki jo je izdal pri... pri... pri kulti Hrnce In tista je, seveda, ostanek tega, kar tukaj ni šlo, ne, kar je za pač renomerano zeložbo, zanj, je v dal boljši del, tam pa je bil verjeten Toneškarjanc bolj benevolenten in je lahko mu dal ponudu še tis, kar je ostal. A, no, pač, Viktor že, je, pač nek bolj, mogoče... Pač taj, ta zeložba bi rekla, da je lahko bolj benevolentna od neke bolj rigidne vladinske knjige oziroma cankarjeve zeložbe, In seveda Petr je, velik del Petrove nesreče in tudi uh, mogoče uh, zablokiranega poetičnega potencijala je povezan s to idiotskostjo, ne? In seveda to ni edini idiotizem na slovenskem, uh, v slovenskem literarnem svetu, so še drugi. Veste, če, če človek ne more živeti po tisti meri, ki je njegova mera, to pomeni, da je narobe. Veste, psihiatri točno vedo, da pred seksualno revolucijo so bili impotentni ljudje zato, ker niso smeli, poseksualni so pa impotentni zato, ker morajo. In če ti nimaš možnosti živeti svojega stila, potem je jasno, da ne moreš živeti svoje usode in če ne živiš svoje usode, radaš krekoprej prej kvekah, mislim, mi to skrijemo, ne, bolj smo vešči bolj to skrijemo, jaz ne, mislim deleč od tega, da mislim, kaj tazgal Petru, jaz mislim, da se on zelo dobro drži v tem, v tej kruti situaciji, ko je moral ga še živeti, jaz mislim, da Petr Semolič je človek, ki ni bil nikoli v redni službi, če se. In število ljudi imaš več podaril, potem imamo še enega človeka, ki je uh, uh, tudi imel uh, to možnost. To je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo par pesmi, samo sem zasledila oziroma jih tudi um, podrobno prebrala, ker tudi sama spremljam so um, tudi njegova enica, včasih bolj, časih manj, in um, ko si je te datum, en, to datiranje vzpodi, ki se ponavlja pa čez pesmih um, od začetka do konca, bi imela drugačen pogled, oziroma bi bilo kaj okay, drugač, če teh datumov ne bi bilo, bi imela pomisle, kaj, da so potegnjene iz predalov, In bi imela, mislim, bi se postalo isto vprašanje, recimo, da gre za to velik razpon, od leta 2000, recimo pa da 2007. Ali bi pač zdržale kot pesmi, ali so si tako različne, da ne učinkujejo, kot da bi recimo, pripravljanja, recimo, ne vem, v razponu let dveh let ali pa enem, ne vem, kako rekašni, drugi pišem, Če se meni, to vprašanje za mnogo? Ne, mene v bistvu ne moti, um, kakva raznolikost plhne, kvečemu mi je, da so mi ti dve bodilje, to se pravi, uh, detacija plus um, podnaslovljen, podnaslovljenci, plus nekako žem, uh, pesmi s in tako naprej. To me bolj napotuje na to, da v meni je bil zapravo taj pošten obnos. Ne, da če se tega prava vprašam, če se tega ne bi bilo, če vedno bi, tiste pesmi, ki so mi najboljše, da mi še vedno glede na mrtato, da se pravi, no, ne. Pi, um, si, pisati knjigi, če do vidimo, odlično za element, tri odličnih pesmi, pač pogravčevam okus, ne. Da bi čista cela, da polna dobih pesem, cela knjiga so zorete. Ampak tako, ko pač pričrkuješ, ne, novo knjigo, uh, potem verjetno s tem vedenjem se citi, da je ustaljeno, da je ali pa, mislim, pozitimo, ne, če ne bi teh, ki neslo če bi se končno malo zakonukliral, pa ti ne predstimo, ne. Če bi zelo, no, pa, še še Tako je poveč, kaj je meto, še rečim, kritika, tudi da mi podvemo, ne. Čeprav je totalno izosovanska, važno, je kritika, ne. In to je ne, samo, da je pa nekaj, ki je karmisti, ki Se vedno znova um, izgrajuje, se dopolnjuje in tako naprej. Hudih radikalnih sprememb v zadnjih nekaj zbirkah ne vidim, potem je samo stvar, kako kaj se poda, recimo pač uh, se podajo, da je to, da se lahko recimo oblikujemo, tudi tretjimi, majhnimi skupaj, pač sreda do oblikitega uh, drugačnega. Tako da ne, ne vidim, da ne vidim, da jih posti ključ vsega nekaj spolni. Bolj odnihanja v kakovosti samih pešnih, ali pa uspira mm, mm, Ja. S tem ja, samo samo eno, eno, ki je pomoštvo, da um, naslova pesmi, spredali smo sem pa, da je to na ne, nek način um, Petrovo izzivanje, um, oziroma njegova odkrita, pač Kritika tega, kar je mi ta um, omenila. Jaz mislim, da je on to na nek način um, protestno um, naredil, da je pač povedal, da prodaja pesmi izpredala zato ker zato ker je ta noč to, če to je nota par njegovi poezi tudi je skorsta da je v bistvu... Um. To je točno res, ampak jaz bi prašla, draga kolegica, kaj pa v smoti, recimo v tej zbirki. Isto, kar smo ravno očeli, so skušali povedati, je to, da je smisel kritike, da kritik pač ima artikuliran odnos do poezije. Uh, Tvoj okus ni apsoluten aksiom. je ene vrste aksijom, ampak o tem, kako nastane tak aksijom, pa človek lahko razmišlja, kritik pa pa mora razmišljati. Uh, in je to jasno povezano z njegovo, spet staromodno rekel, eksistencialno držo. Zdaj, kaj je na horizontu te njegove drže, je poezija, kakšna je njena vloga? Uh, mislim, lahko je taka ali pa drugačna, prosim, ne? Ampak nekak Je fino, če daje kritik, bral sem nekako vsaj sljutiti, kako je pri njem s temi rečni. Potem uh, ne padajo tako aksiomatične, hitre sodbe, to je fino, to je malo slab štulj. Ja, tisti pa tako. Se se razumemo. Ja, se razumemo. Teh te klinikih klinika desni, ki so tako, kaj mogoče metrov nam je bila odrejene, še zbolj veliko mjera preprostosti in se mi ti, da si clene vedno vrvohodec in vedno vsi pač na tako prepadu. In v tremutku, ko se lekako pač prevesi um, tam magnetizem avtorjeve govorice, um, to iz tega, ko želite reči in da česar nas želi pripeljati, se mi zdi, da mi je zelo uspešno. Imam občutek, da morda številčno Zdaj, knjiga nekje ali zavlja, tu na okoli. Ne vem, če ste videli, če ni ravno vse, ki ni več kakšnih, te so šip kaj še. Torej, da zaradi um, negoče neke take um, hotene nezahtevnosti zapade v to, da je pač premalo. Ker suh ni ima dizen, suh so, preprostost, lahko izbudeni. In ravno zato, da se pač to ne bi dogajalo, ne, se mi zdi, da mogoče nekaj, bom rečiščenosti, reči, ne oziroma, če bi kakšen tekst, ko ti samo videli, ne Iz enake knjige pač bi bil pa v gotovo lahko meni odličen nek ciklus za uvjarenje objave. Ker mogoče bi pač ljudi, ki pravi dobro vne peski, mogoče malo zahtevnejši ali pa bolj kompleksne. Ampak le mislim predvsem na to uspelost, Ko um, je toliko pesmi, materijala, izraziti nekaj. Približno pri, pri vseh vemo, nekako kam nas hoče zapeljati, in to, kar je duhovno substancijo ali pa ne vem, um, transcendentno umira nekaj. Se popolnoma strengemo, sploh ni uh, pripetilo vprašanje, ali um, imamo pravzaprav kar vi imenujete stolovodnega pesnika ali pa le nekaj On je pesnik. Že samo resno, ne samo, da je pač po kuklicu pesnik, on je tudi zelo za res vsega, če se on dotakne, vse, kar se on dotakne, pač ostane res, ostane poezija. In zato pač samo pravim, da se mogoče malo bolj kritično uh, prebirala to knjigo. Imam kot da je, da ima zelo veliko uh, pesniško, veliko pesniških potencijal. In Zdi se mi, da je bilo samo poezija, pa sem kot to rečem, in da se dva dokaza, ki jih gotovo ni izbjelo, kot ste rekli: je svoje, rek rek rek živi, rek rek rek rek rek rek rek rek pesniški svet za podobje, ne? Odkot pa polegi mislite, da pride ta razvodenjenost, če je to vse res, kar govorite? Um, jaz si mislim, da zato ker pri vsakem pesnem, vsake sva javce, nekaj gre na to, ali je pesnika, ali kaj drug metično sva javce, ni vse, kar naredi, popomeni, to je čisto normalno. Treba je tudi toliko prostega teka, da se spiše boljše o pesem. Ne more biti zakunstvo. Jaz nisem nič mislila, prej, če sem jaz razumel, da jaz te povoljim, da je kaj vrhunjsko, kaj ne, jaz sem mu učitala samo to operovano. Uh, to se pravi, on nima drugimstv, v tej pesmi nisem nič drugega načela, sem pa hotla braniti ta vprašati o himano pesem, nič več popolno, ne. Jaz ne poznam toliko Petra v ogosta, čeprav sem partner upravljal, recimo hiša besede meni zemljo šeč. Uh, mislim, da je to ta mihlače velikaj. Uh, ampak, recimo, A si recimo tudi prej ta prv pretenseljna oblikovna zanimivost laga, si, so se si, ne meni, ne Elementi, bak, so hmm, To drama to roman, kjer je vse v kompoziciji ali štimo v celoku. Sej že zbirka, pač pomeni, da so zbrane pesmi, ki so pač potakele drugačnem kriteriju, vrščele v celoku. Zdaj, lahko je dramaturgija zbirke seveda do efekt ima, ne? Ampak ni to sploh nujno. Odvisno je od tega, kakšen je, pač pa tudi kakšen je bralac, sicer Zato težko razumem ljudi, ki si reče danes poprav, da bom pa prebral to in to pesneš Razen se, da če mora govor, to ne, ne. Pute, ne. Ampak uh, jaz nikoli seveda ne berem tvoje pesem, dve, tri, Možemo nekam grem, da ne grejo te pesmi z mama, Če, tante, Druga, če bom, rečem, kašno jesi, se pač tako, da Drugače še kakšna jih je No. A, jaz sem samo vprašanje, za tiste ki nema znati znate, um, uh, Petrov opus od tem kar Barbara. Uh, jaz sem jo postavila vprašanje, kako je to je jesko bez uh, ti datori, kako će so uh, na metani, uh, kako je skorje, jer onoče, mislim, se različno različno zbedo, Kaj je to, te okay. informacija o tem, kdo je, ne, misliti, da to podbeje? Uh, Predprašam opet je bo rekel v da se pravi domače. si rekla, da je to, da je lojčevo. Ja. Ne, mislim, da je v bistvu, mislim, to, kar sem je še, da mi je Žekla, mi izgleda, da je sploh značinost na gov in ta v eni strani neko zelo veliko mehkovo, pa romantično se je v drugi strani, pa to hranjeno deziluzijo in pač v tem smislu gre on, ker reče, to so pa pesmi vstredala, gre po mojem um, to, da pač pokaže um, svojo deziluzijo nad stanjem, um, Beč, kako se kako mora delati uh, Zdaj, Zdaj to, zato z vesnih razmi, ne? ne. V bistvu, so je, se dateno vtiče, mislim, da on vedno delal v uh, heterogene, dati so heterogene ja, tukaj se spomnim. Ja, Nisem, njevažnega platona, na, na, ja, na intervju, kaj, a, a, a, a, moje svoje, ne. Če je kritičarka parla na to fin, to je dosebo svoje. V moje, da imamo en aplauz. Vse ne gre za, za to, kaj je dosebo. Gre samo za to, da brete sudbami, pa če to ne? Yeah. Ampak, Mene je to česnačna briga, jaz sploh nisem videl, da so dati mi odspot. Ampak, poslušaj, potem se hrna, ti nena zančno brala, to je podatke. Ampak imam da. te pravice, ljuba moja. Ja, ampak to je eni vedevo, to je ena podatke. Mislim, jaz ni bez, nima poezije za podatke, za podatke imam no. rajče komedijo. No, ampak potem mislim, da pa nene pesmi. <laughs> ne vem, mislim, da jaz to ne smatram za eno vrstico pesmi. Ampak Bog me ugovarja, da da kar počnejo če je to zavajanje, to je namensko. Na, je, je, je, je, to več to je, da da De, v Barbara to zelo dobro zaključila, ki je re, rekla, Ker veter ima dost refleksije na razno razne zadeve ne. in nedvomno. A veste, poleg tega morate vedeti, ne? On ima skozi isto tematiko in je tudi malo trujen, ne? Moram malo varjerati, moram zazmeram nekaj novga spomenj, tudi obravce, ne? Mislim, on nima dost manjevrskega prostora, pravzaprav. Ne, zapravo. on še ampak um. po drugi strani so pa not pesmi, kjer se govorim rekel, po popolnoma de dezorientiran in brez datumov živi, ne? Mislim, kako ima in kaos, ne samo v predaljih, ampak in pa svoj druge zdaj, ali vam to kompenzira, mselim, vse pesk, daj, kako da se še priju če ne, sem da to požar, daj, mselim, daj še bi Ja, namreč uh, da se to skupaj zelo In za okay. no. je ta zbirka najboljša med danimi pekeljimi Dobro je Petr sam sebe izpostavljal kot ministrstvo, no, tako, sem rekel. To, to ni res. mislim da tudi, če ti to misliš, da je res, masprotno se bi izgodilo v slugaz, zato ko se je lahko dal vrn vredno tudi, ker je go tako ranjeno, oziroma tako ne ljivo, se je na njih način skrival. In je tukaj, zaradi te uh, globine, oziroma te odprte rane, se mi zdi knjiga boljša, kot da je vreč. In na koncu, če to kar je bilo enako, kot da nisem na koncu resno zelo podceni. In me sploh, kot da mi čeveljivo omemori ta klišeje. Ker kliše je lahko izjemno drogčasto. Kliše je samo po sebi znotraj enega strukturiranega teksta. Ne nastopa kot klišej, nastopa nekaj, kar je v kontekstu. Sam klišej sebi je pa tudi nekaj, en rezervoar nečesa, zato da je postal klišej je pač je na nek način skoraj diamant, ja sem da se tega tudi trujem. Ampak če te, ki še na tak način sprožiš, kot ga je v tej pesmi, ki je enke misko pesmi zame, ne bo v tej absolutno ne, ne bo tukaj ne bo da. Pa lepo mislim, to vzeli toliko, ki ga zaključe stavek, ki ga prvega dela Završujemo z Petrom Sednječem in Dimitrijo Testom. Pet je Potem nas počaka v sliki, da lahko začnemo s se ali Zdaj, zdaj, zdaj, Dobro, nadaljujemo z drugo knjigo druge kritičke mite. In sicer je pred nami knjiga ane pepeljnik u trih oranžnih vlčine semoforih. To je knjiga, ki jo je izbral, izbral dr. David Wander in sredo bomo na njega najprej zaprosili za kratko temeljitev izbora. No, najprej. No, um, Glede na vse tri moje pesmi, delovih moja, ki so mi izbrale skoraj um, naključno, samo ženske, um, in vsaka izmed njih mi je nagovorila posebej, eh, mi je prijali Pepelling, bilo najtežje definirati uh, poezijo. Pa ne zarej tega, ki bi na vsak način hotel definirati poezijo, ki se načeljoma definirati ne da in je toliko bolj uh, zanimiva, kolikor je Eh, kolikor je eh, nekonfinirajoča. Eh, pravzaprav se mi zdi, da eh, že pregovor na snovnost, malenkostnost, vsakdanjost, eh, ki prihaja na dan eh, v tri porančnih učinja se eh, nekaj, eh, čeprav verjetno ne novega osnovenskih poezij, ampak nekaj zanimivega ki Jano Pebelnik dela za pesnico, ki je temeljna drža gledanja. Uh, pesnice so zelo filmjske, v smislu ustavljajo svet, uh, Prej pri vsebu liče sem o ustavljanju časa, tukaj, uh, tukaj se ustavlja snovnost. In iz, iz, iz tiste snovnosti predmetov, uh, Ana Išče, se mi zdi uh, moč vse, kar je za njimi. Uh, pravzaprav imam za kriterij, uh, mislim, najbolje sem si pomagal prijavi z definicijo, ki izhaja se ta glasbe. Sprušal sem poiskati neko podobno glasbeno zvrst oziroma uh, nek, nekega podobnega m, glasbenika oziroma skladatelja, ki bi na isti način uporabljal glasbo tako kot Ana považnja povezilo. Um, načel sem Arba Pasta, ne vem, če tega skladra treba poznati, ampak gre za minimalista, ki so pa z zelo majhnimi toljskimi pač, um, elementi in jih povezuje v, v, v večje celote, ki pa niso nikoli tako implozanti, kot bi lahko bila. Ja Isto je zaznama pri poeziji Anne Pepe. Namreč op, operiranje z delci, z dejstvi, ki so majhni, z minimalnostmi, Uh, iz snovnosti, ki na koncu odražajo neko maksimalnost. Uh, kaj je pa je tista maksimalnost, sem zelo težko pri to za odlobila. Uh, namreč, če si zdaj sposodim uh, tekst. Uh, že na začetku je, da stvari so že imenovane, postavljene, um, oziroma imajo ki je tukaj že odnegdaj. Uh, se pravi, da temeljna drža, kako so že umil, je gledanje stvari, ki so že, že obstajajo same na sebi, vendar uh, pesnica išče uh, nadpomen ali zapomen, če mi dovolite odpizem, uh, teh snovnosti. Uh, uh, Mestočasno mi je zelo zanimivo vrat pesnike, ki jih osebno ne poznam, zato da jih skušam uh, si jih tudi predstavljati, kakšni so. Um, in uh, priani mi je bila ta uh, sa v gosto besede v bistvu pravzaprav zabajajnoča, ker uh, kljub temu, da je gosto besedna ali zdi se gosto besedna, gosto podobna, podobje pa tudi ni ni, um, ni zgrajeno iz metafora istnovnosti, um, me je nagovorila predvsem skozi zbirko, ki eh, nekako doseže svoj viski višek v iztekanju. In v zadnjih, eh, zadnjih pesmih eh, se mi zdi, da prihaja nadam tista prava intenca, a ne pepeljni kot pesnice. Um, naprimer... V pesmi On the ne vem, če sem pa včinost doboriš, francisti veliko se popravljajo, Kaj ja, je to, pa mi je jedno? Jedno Hvala. Nadrobno se te dotikam in mislim na velike besede, ki jih imaš letno toliko in vse v malem vrstu. Na tam, ko toliko te občivujem. Vrsta tvoj svet v malem. In daj pomisliš na me. Nadrobno. O vsem tem ti te govorim izčrpno. Svoj svet v malem opisujem res. Nadrobno. Na tanko toliko povem, kot In tudi te besede, ki jih je avtorica, eh, da nam na drobno tisk, nadrobno, umanem, na tanko natanko, iščrpno. Eh, skušal prikazati, se mi zdi eh, to, kar je eh, posrednosti njega delstvega subjekta, če se izražimo zelo distančno ki eh, mu je ta maksimalen svet, globalen svet, nezanimljiv in neznosen global. Pretežak. Drobce vsakdanjosti pa eh, so tisti, ki eh, ta svet naredijo za okuselj, za podrede. Eh, in ironija tega stavka na tanko toliko boved, kot tudi zavujem, se, se zdi pač, Zdi pač ironičen, okolikor, če govorimo o malenkosti, pomeni, da tudi vsepujemo pomalo. Ehm, to, to sprevrže, ne? Ta pomenic sprevrže. Ana Pepelnik zdi se mi, da nam pove z malenkostmi nam pove veliko, ali pravzapravčejo. Sam, če sam Ana sam, parafrazira, to je dovolj. Hvala. Brane. Ja, se spet začel za enim odlinkom. Uh, poezija je seveda lahko je izraz, ki se ga uporablja za označevanje zelo različnih govoric, pa tudi mislim, za zelo različne odnose človeka do samega sebe, do življenja, do sveta. Uh, tu je že en načelen problem, srečen, ali pa tudi institucij, ki obravnavajo pod, tem, pod to rubriko, to rečeno poezije, pač tako zelo različne človeške drže in njihove izraze, ki jih obravnavajo, v bistvu, ne je Eden od možnih obdovorov na to je, seveda, nekaj vrste žanorska teorija ali žanorska obravnava poezije, pričemer lahko upazimo, da je v prozi grozi ta je delitev in žanorska obravnava veliko bolj uh, izvedena in upoštevala kako vzada Zdaj, s to delitvijo, kot s tem odgovorjenim žanrih, nikako nisem mislil samo na, na opisljive tehnopovedske specifike ali pa morda še tematske specifike, ampak to, kar sem uh, že rekel, to, kar je pravzaprav v zadju, kar je izvor pesništva, ampak izvor mogoče vse umetnosti, to pač je drža tudi to razmere, ki ga vsak nas sam in samo. Zdaj, jasno, da tudi takšno žanrsko diferencirano govorenje o poeziji v določenem smislu problem samo od na drugo raven, mislim pa, da odpravlja mar še krati nesporazum, mar še kako krivično sodbo, mar še zadrego, v kateri se uh, bralec ali tudi kritik lahko znajo. Nekako sem se v takšni zadregi značil, pa sem tudi zdaj tak trenutek. Namreč v poeziji, v knjigi v tri poražnih reči na semafori, se me je mar si zelo dotaknilo, mar si zelo presnatljivo, neposrednega, ne samo jezikovno-inventivnega, ampak tudi kako vrejko, živega. Mi je zalo. Vendar sem se seveda vprašal, ali je ta moj način branja, ta senzibiliteta, s katero pristopam k tej poeziji, sploh ustrezna ali neustrezen instrument za branje te poezije, za katero se mi pa vendar pridružuje, da je a, v osnovi izhajajoč iz nekega drugega pesmiškega koncepta, koncepta, ki recimo meni vsebno sicer ni tako zelo v blizu. Zdaj se da vsakdo lahko reče, preprosto seveda, poezije je ravno tem, da so lahko bere na koliko načinov, koliko rebralcov ali pa še več. Če malce karikiram zjutraj, bereš poezijo drugače kot večer. To seveda je res, ampak če pa se o poeziji govori na nekem javnem formu, skratka, kjer pa najbolj vendar neke relativno stabilne sodbe ali pa slovrednostne sodbe se izrekale, čeprav je to a, zelo velik problem no, v zvezi s poezijo. Je pa to seveda drugače. Tu pa je gotovo pomembno, ali je kritiku uspelo pronikniti v pravzaprav jedro, v bistvu, iz katerega pesnica, v tem primeru, izhaja pri pisanju. Ker lahko seveda takšno govorjenje, kot je moje, pa preferiranje nekih stvari, ki so počmeni blizu, tudi jasno deformira mm. intencijo pesnice. Um, če bi zdaj Te stvari, se bolj natančno kaj je poudaril, kaj ni bilo preprosto, tako pošeč? Nek obzirni, izhodišni ego trib, ki torej, izhaja iz hudo-zasebnega, zdaj zelo zasebnih situacij, ki pa so nagrodno, da kako bi da prestreljene ali prešite, z literarnimi referencami, tudi uh, z raznimi skoki v širšo, se predvsem družbeno kulturno, vendarne realnost, uh, kar vse daje nek nenavaden vtis celote, neko nenavadno izkušnjo celotnega življenja, ki je v iz te izkodišnje, zelo zasebne perspektive, ki pa nenadoma, Ni več samo to, čeprav nikoli tudi ne izgubi tega kot rekel, zelo primarnega izkuštvenega obeležja. Seveda ne morem mimo fine ironije, ne grobe, ampak fine ironije, ki dodatno temu vreku egotripskemu izhodišču seveda jemlje, um, jemlje težo, jemlje vse vse negativne uh, prizvoke, ki jih mogoče ta beseda samo bomo. No, in skratka, takrat prahroironično distanciran okus celote življenja, v katerega so pa, no in jaz sem pač tak človek, da se to najbolj dotakne je prešit z finejšimi griričnimi detajli, ki so tisto, kar me je, eh, kot sem že rekel v začetku, eh, dostikrat pravzaprav zelo razenarhivo, pozitivno pomenu besede eh, nekako za delo. Nekaj takšnih pesmi ali nekaj takšnih momentov, ampak zdaj, da ne bom predolgo brav, to so ti zlasti detajli v pesmi odsel izlasti izredno zanimiva zanimljiva zanimljiv zaključek, ki je v pravzaprav presenetljivem kontrastu v mojem dokaj tako literarno, referencialno pa tudi zelo stvarno, konkretno, dikcijo v prejšnjih kipicah. Potem sledi en tako Hvala, ko sem dal konc. Ja, ja, se bom. Zdaj še se ki pač da neko brže, neko novo luč v na trejšnjo tesniški tekst. No, bom prebral zadnji več kipač. Za trenutek sem oslepila in v je bilo dovolj časa, da sem strla dva orega. Kdo bi verjel vsem temu? Mogoče ti, prevezen moja, na koncu sveta ki gledaš, kako to sonce Kratek, rden šarek in potem noč. No, no paš potem pesem Džinjeva melodija, ravno tako presenetljiv zaključek, ampak mislim, da ne travi efekt tega v jesnici lahko. Um, bil razvinan, šeleč bi prebral pesem v celopih, pa da ne bom predal, in zdaj predal posebov. Nesako bo bom, vse. Natanj toliko povem, kot vse bojem. To lahko bermo najmanj na načina. Kajti, če smo prej rekli, ki pove da govori o drobnarijah, o vsakdajnostih, potem zaključimo, da pove malo. Ampak ta stavek natanko toliko povem kot vsebim, men pove, da govori izjemno globoke reči, izjemno globoko liriko, ki pa jo zavije v malenkosti. To je mini Ker sama se tukaj obrvim, kako težko sem in še vedno smem biti samo v svojo poeziji. In kar tukaj tudi gre za tesnicom. Me seveda se mi nenekno plede po glavi in seveda tudi po drugih občutkih. In se sprašujem v kakšnem svetu živimo, da mora biti še zmero tak globoka lirika maskirana. Jaz sem si dovoljila eno zasilno, grobo, upravsko redukcijo, zato da bi vam samo malo predočila, na kaj mislim. In sem si podčrtala tiste stvari, ki so iz te globine, iz te res izjemne globine. In zdaj bom poskušala malo namniza drugo za drugo, zato da bom eliminirala to vsehdanjost. Se upravičujem za ta, kako bi rekla, za to pesniško globost, ampak samo zato, da bi pokazala to, kaj mislim. Seveda, stvari so na začetku, ne, te stvari vsekakor uh, spomnejo mene na tiste stvari, ki jih mažešalamo in na katere so tudi v tisti, ki so interpretirali konkretno poezijo uh, kot stvari, ampak uh, se spomnite, um, bom pravi, nekaj umljive so stvari v svoji, no, um, kako že je, prekanjenosti, ne. Uh, in... Uh, Tukaj, ni, ni mislim, tukaj je tudi seveda ta prekanjenost, ampak slovno rekoč, nočem ti gre za nekako prekanjeno pesnico, ampak uporabljati prekanjenost stori za to, da naredi zaslon. Ker. Uh, snovnost oziroma ta druh je pri meni dojeta izključno kot zasromnilo, kot nek paravan. In pravzaprav, a ni snovnost vedno paravanja? Tudi v staromotnih pesek, ki jih še zdaj mali, ta uh, to tvoja definicija, ki se že včeli danes, uh, parkrat omenil. A ni ta snovnost vedno paravanja? In je neka groba materialnost vedno izkazana kot privid. Stvari so. V svojem malem redu pomenijo nek svet, ki me ne izločuje in nek red v stvari pokoli mene, ki je tukaj, že nekdaj. Ob sedmih zjutraj sem gledala zrno kale. Postavila sem ga k papirčkom na okensko polico. Vsako zrno in vsak papirček mora imeti razgled na nebo. Povezuje nas želja po svetlovi in hitrosti, nekaj se je ujame v šipi, okna in nas presvetli. Mrvram si sveto noč, ker se je že strenilo. V žepu imam marcipan, vsakič, ko se to rahno zaleti vame, v malo odgrizna. Samo zato, da sneg, ki ga lovim med prste, postane topo. Samo zato, da zdržim. V tem ti zavidam, to tvojo gotovost. Ne poznam besede gotovost, čeprav bi jo morala. Še nekaj je, jaz se bojim. Tudi jaz nočem skrivnosti, čeprav so lepe, so ražni, Vsak trenutek se zalepi v kot in vedno se nabere nov prah, ko zbrišeš starega. Danes sem samo in malo zmogljena. Nič ne boli in nič ne tolaži, če nočam. nočem. Vedno se bom odrekala. Nikoli ne razmišljam, če delam narobe ali prav. Včasih se samo nahajam. Nič ni slabega v meni. Zato, da so se ti, da, zato, da so se ti oči privadile na tamo, si potrebovala čas. Še več časa, da za duši zgod vrušenja kose da poiščeva vsaka svoj šalj in se zavijeva okoli srca. Za hojo po ni nikoli prepozno, samo najti ga moraš. Pesem na pesem, prostor prostor. Potem, ko si enkrat tam, pazi, kaj počneš z njim, kaj je gre ven in kaj je že nodri, Da se veliko izmuzne, če preveč misliš. To je ta rog. Če se porežeš, ki je uspelo. Vse je zapisano v načinu, kako razumemo zgrešeno vprašanje. Kadar je bilo res hudoje iz mojih korenin potegnila malico in rekla, da zdaj lahko zaspim. O bistvenih se ne da pogovarjati in nekaterih ljudi se ne morem dotakniti nikoli. Rože in drevesa so bili pokriti s praženim in malinami, da bi vsaj nekomu izboljšali okus pogremkam. Človeško govorjenje slišim, kot otroški jog. Otroški smeh slišim, kot jog odraslih. Rada bi spet dobila kartico s tremi vrsticami o tem, kaj je, kako je kaj je s ljudmi v drugih mestih. <gled> Vprašanje je pomembno, čeprav ne zmenim. Zakaj so dobri pesniki po Pedri? Ker dobro pišejo. Nisem pozabila vžigalic, šla sem naravnost v dež, prižgati svečo ne napisanim pesmi in počakati med pravkrat na in srečo. Vedno ostane pet minut, da se zakurijo žigalice in strese kovance. Da mine strah, z roko stisne na uroki, da razpreš pest in vidiš malo moje bolečine je še naprej, ampak pohmočala s to samoto, te veklice z oživalicami. Mislim, da je to, to zamehne od vseh pesniških cvireh najbolj predstavljivo knjiga. In res... Uh, uh, žal mi je, da bom dala to resko klepaj in šel na rekovaj, da mora biti tako zmaskirana. Hvala lepa. Samo grepal, da nisem maskirana, jaz mislim, jaz tudi vesem dana prepelu, ki največ ki se je tudi v zadnjih let, ki so in se bi počilo. Tukaj ne vidim ni česar Tukaj vidim ta moč sprepeva nastrojenja, kako stvari predika vsak Tako ima to, da kar koli že nočemo slišati, kako je jasno, so s to popolno minimalnost in nevjerojatno lahko to popolno razbremenitev. Tukaj gre za eno nevjerojatno razbremenitev vizika in za totalno iluminacijo kristalno iluminacijo jezika. Se pravi, da recimo odgovor sem, sem grašnjega poslušal, ki ga je preizadeva, ki ga je, ki se, se, se je gmenil z tvoje izjemno tako, ampak počne zmire, v bistvu z neko, eh, ker tesmi kominacije zelo težko predargaja, oziroma spreminja, ne. Ukriva recimo z eno, eno lastno poetiko in ne more tega popolnoma priznat. Meta čuti to kot zakrivanje, Tako, uh, jaz jaz <sukri> Ne, narode si razumel, oziroma jaz sem se narode razkrila. Mislim, da najprej sem na to povedala. Jaz ja mislim, da ona se zakriva. Jaz mislim, da ona živi v svetu moških pesnikov, ki zakrivajo stvari. In ona mora... To samo Ali... Ne. V, v svetu moških pesnikov eden... Mislim, mnogo te emočko poizije, ki je polna teh stvari, o kterih to to napiše, je zelo sterilna. Zelo sterilna in ta sterilna skoraj zapravo u tudi voli. In na večjih mestnih se to zelo dobro vidi. zanimivo je, da je pesem nastavljena po eni pesmi, ki je v knjigu Tri poradičnih ključi na samaholiki, ki je presičena žensk in sicer za zakatjo preješa. Zdaj, ni tukaj meni na spročju skriti da se bom mogoče sprašvala, kdo je ta Katja, mene tudi ne zanima, ampak uh, tole sem zbrala iz te pesmi, iz iz iz ki je, po kterih je nastavljena cela pesnička zbirka. Pozabila v sodo in raje zapusti sobe, da boš sama. Ker ti nekega večera preprosto noben več ne skuha večerje in noben ne ve, ki si želela kot deklica. Spomin bom prijela za roko in ga peljala do nize in ga posedila na stolu med nami in nekaj poskušala ugotoviti, zakaj mi noben spomin starejši od mene. Čeprav mislim, da je nekaj bolečin in da zato, ker bo, bolijo, in da zato, ker bolijo, štejejo trojno. Ne bom pozabila bo prizora oražnih noči, ki in tistega večera, ne spomnim vse, ali je bila noč, ko sem zapustila mesto, da bi bila sama, da bi bila bližje nebo. Ko sem se zaletela v tisti volj in spomin in se vse obrnila kor proti oblakom in vsobi, ki je prav takrat gledala na okoli. Potem je posila, da jo gledamo. Uh, govorim to zagrivanje sem uporabila zato ker eh, v tem razmišljanju opirciram zgodovino eh, usode eh, zgodovino usode slovenskih pesnic. In zgodovina usode slovenskih pesnic je taka, da jim njihova moč, svetlova, prijatnost in inovativnost nikoli in bi Recimo, če samo primerjam, to sem že večkrat rekla, ne, če samo primerjam daneta zajca in vsak šovjek. Uh, uh, s tem zakrivanjem sem želela reči, da jaz seveda imam v tem uči. Uh, mogoče bi lahko uh, ponudila, kdaj se imamo kakšno oblažjo uh, podporo kot pod, uh, pač različno stvar, kot kot, eh, kot bravka, kot pesnica, eh, bravka. Ampak, eh, koriznic moram reči, da eh, ne da se bojim, ampak da bo, kar se seveda tudi ta kepeljnik izbesedila zaleda, ne. Da bo zelo vleče, da bo ukranila to, Uh, kar sem jaz tudi tukaj z uh, lanišnjem promastu malo naznačila da se tukaj spravljala, da bom hranila tukaj svojo liriko. Pravo, pravo, globoko liriko. Nič se maskiramo. Zelo govečo. Zelo globoko. Zato, ker mislim, da bo v tem kontekstu um, moškega pesanja zbudeško. Pa namislim ne nič slabega o moških, moških pesljih ker sem že dosti dolga doleciličnih pesnikih dopisala, ne da bi imela bolj uh, feministično, uh, front, pozo do tega, nikoli nisem imela in to zdaj nima. Ampak jo vidim kot, kot, uh, kot zelo mlado pesnico uh, v poziciji, lepomislim tukaj malo na se, lepomislim še na koga in ne vem točno, kako to je. Uh. Samo nekaj grope, ne Pred, ko sem Ana v pejde na, na, na, na eh, kongresnem tribunem, pa nisem polno v mnenju življenju sem poslušal, sem To je nevrjetno, to je čisto je Ana je zrasla na začetku iz te tudi nežne poezije, ki se je tako imaš? Odvod je ima tukaj lastno politiko, ki je popolnoma, ki je, ki je to ta, ki je popolnoma vrešenja na vrstavljanja, ampak je na nek način, resimo, in se ne bojim za njeno prihodnost. Tvoja usoda je bila grozolita, zbogalčim si kaj pokazali se, ki naravno bi ne bi šalim. To je bilo... S tem, da jim bi sem bila nikoli drugi šalim in s tem, da to to zdaj... V sprejemni besedi Kajgor Podloga rekli še, o, da bi imeli novih šala ja. <laughs> na novih. Jasno, socialni kontekst, Na slovensko ne bi bolj brutalno, kot drugega programu, no tukaj, tukaj pa ženska, e, pa druga v 20. ljudi. In to se pa je le spremljeno v zadnjih Tukaj je zdaj, to se pa ne na srednosti. To se je res malo. No, mogoče bi zdaj... ...mogoče bi zda, <tis> ...mogoče bi zdaj <tis> e, zda besedo še Ani sami, pesnici, ki je z nami, pa pač samo pove nekaj o svojem videu na te zbirke o krutnem svetu moških pesnikov. <tis> Hvala za vse, ki je v bistvu kr... Velike besede, malo se sul, um, mislim, v kakšnem koli smislu že. Uh, eno muziko mora momentno, ki je še bolj minimalistična in zelo fina, mogoče se bo pa kdo sposo docel ali v Noto, pa Riujiči moto, kamoto naredila eno zelo fino zadevo. Je še malo boljša, kot tis minimalizem od Arbo Perta. Kar pa se tiče moje zbirke, um, je pa tako, vem, še najbolj še takrat kaj branje, ne, da lahko preberem samo pesmi. Um, v njej nej povem samo to, da je zelo hitro nastajala. Pot prvi, ki je šla leta 2007, v bistvu je kar nastajala že zraven, mislim že takrat, ko je tista ozrla pač uh, police in tako, in uh, sem jo opisala ravno s to um, zavestjo, da, da pa tukaj pa ne bom jaz se nas več zakrivala oziroma uh, skušala um, odvreti čim več tenčic, no, kot so okoli mene. Um, pa, uh, mislim, da mi je to nekako uspevalo stoh potem, ko sem jo dala izrok In glede na to, da je bila prva dost bolj jezikovna, saj, kar se meni zdi, sem tukaj hodila vseeno ohraniti tisto. In um, bom še tako, sem že enkrat čisto na začetku, ko je ta knjiga išla, še enkrat ponovila zadnji del, v katerem so, v katerem je v bistvu en tak mehen um, šestih pesmi s temi francoskimi um, naslovi, so v bistvu um, gesla iz um, Verbinca, ta starga. Uh, Verbinca, to je za tiste, ki so če mlajši v publike, ne povem, da gre za um, tale slovarno uh, tujk, ja. In je odličen, mislim, super, boljš kot kar kakšni novi in tako. In, um, V kurzivi, besede, ki so v kurzivi, so v bistvu um, razlage tega gesla, vse ostalo gre samo za nekaj poigravanje besed, ki pa so me spet prehitele in se nekako tako napisale, da sem spet, da se spet izkazal kako da se je spet vse poklopil. Zgleda res v bistvu, um, da sem sem pač neko preložnost, mislim, sem si postavila izziv ravno s temi jimi pesmimi, da vidim, če se v njih pozna moj podpis v vsah tih pesmih, ne? če je pač res tiska nekaj mojega in je pol to, stok, ki se je izkazal, je na to, da je bil to že en tak mali načrt. Kar pa se tiče celotne zbirke, je um, bila pač druga zbirka, zelo me je bilo strah, ko je z njo in... Um, Šeč mi je, če kdo opazi to, kar ste opazili, vi in tisti, ki mi rečejo, a sem prebral to in izpostavi tisto, kar sem nekako ciljala, da če si bo kakšen bralec da bo to opazil. Da, hvala lepa še enkrat. Hvala. Um... Jaz sem bila zelo presenečena ob tem, kar ste redneta govorili o, o teh zbirke, teh pesmi. Um, Povdariti moram, da nisem zbirke brala štadiozno, da sem brala tukaj sem pesem tam, ampak tist, kar sem opazila je, da je odzad, da je pomembno tisto, kar je za zastrni, kar, kar pride nekako skupaj z imenovanjem stvari. Um, In ta občutek, ali pa ta prostor, katerega kateri se pesmi odprirajo, prostor miline, uh, tukaj bi se desto Mažem Šalvonem zelo spremljala. In ta prostor miline, um, v bistvu pride v ta prostor, narediti naredit takšno pesem, ki vstopa v ta prostor, se mi zdi velika zadeva. Ne gre za be, ampak gre za v bistvu Mogoče edino edina stvar, ki jo lahko počnemo v to je, da imamo minimalno spremenimo izključujemo svoje odnose do stvari in, in se odpremo ta prostor, minimo. Meni se zdi, da je tukaj ta poezija res kulna. Recimo, citirajte eno plesen v kaunu zrno um, in pravite, da vsak ptiček mora biti svoj prostor. Ne? Svoj razgled, ne, na nebog, ne. Na nebog, ne. Mora imeti. Ja, ja, mora imeti. Jaz, jaz v bistvu tem ne vidim nobenja vanske. Jaz v tem vidim pozorni. jaz jaz drugega, ali ste te slišali, kaj drugega. Jaz sem govorila ne o vanske ne o ne o pretvarjanju. Ker ne kažem, da se strinjam z vami, da nisem pri tem. Mislim, da sem govorila isto, kot vi. Jaz sem govorila čisto o drugih stvareh, ki so umenjene, da to, to zakritje. Jaz sem govorila o nevarnosti, ki pač preži. Zdaj, vidiš, da je ta svetovni film. Vidiš, da je svetovni film, pač jaz ti želim umeti. Nemam, ok, jaz se strigljam z vami, če imate raj svojo formulacijo, jaz se strigljam z vašo formulacijo, Paj, če se vi ne bošte z mojo. Zdaj, pa ti izkatovanja, ja. ena rekač, je pač... Jaz sem pač samo, uh, mogoče, kaj ste bolj, v uh, pogovoru z Branneton, uh, ki je nekaj prispostavljal do uh, liričnosti v fragmentih, ali pa, če se prav razumira, ali Pa bi rekla, nekaj, v... o detaljnih. O detaljnih, ja, tako si rekel, ja, ja. uh, Seveda sem isto opazila, ne, in... Uh, te detalje so zame absolutno močnejši od vsega drugega in... Uh, uh, pač jo imam jaz zelje, ričarjko. Uh, Ker pa seveda... Ni pač tukaj poligon za to, da omenjamo še druge tesnike, ne, katero bojo prišli na vrsto, da bojo imel to čas, s če enim svoje, bomo govoriti ni, ampak seveda ne, sem, mislim, kar se stvari priče, a veste, če sem rekla, šal mi ni stvar ni začel, bo se ne bo spomlila ciklusa stvari, a ne. Uh, in uh, tudi ciklus stvari, če se prav spomnim, se končajo s tem, kako potegnemo točko med, kako potegnemo, uh, med dvema dočkama v prostoru uh, ravno črto, ne, ampak na konci vprašanje, je, kje je pot med istim krajem, ne. In tukaj se jeste stvari dogajajo, jaz se na tem svetu se na danes ljube zmisliti pod Tu Tukaj samo za to, koliko mi participiramo in koliko mi sploh vidimo, ker mi pač vidimo samo tisto, kar je v nas. Absolutno. In pač Jaz sem želela reči samo to, da v primeri z mnogimi, ki so okrog nje, ona vidi več. Mislim, um, da može Petra Korčeč. Par stvari. <kluh> lahko. E, najprej, ker sem gleda tako uspečno izvana, v momenti, v momentu korrigirala, posvetilo naslovne pesmi, ni bistveno to, da bo šla kritičar preiziskovat, kdo je Katja prejšena vkljub tem, da jo zna ampak podatek, ki je pomembna informacija, me je popravljena lečka velja kvala, je, da je to pesem posvečena ženjski. To pa je neka informacija. Ne pa to, kdo je ta osoba. To pa je pomembna z njega Drugače pa, kar se tiče te knjige, mislim, da je mogoče malo nehigienično, da jaz o tem govorim. Ampak bom povedala mogoče malo enje vtise, ki jih ima, zato, ker ano, poznam in prebiram njene pesmi že pred prvoreljalno objavo, ki mi jih im radi, što jim dala obranja. No in, če pogledam od samih začetkov, delanje za drugi zbirki, lahko rečem, da jaz se pač ne bojim, ampak od večinu si, si želim, da bo le še tako nadaljevala, ker tisto, kar ste predvično imenovali, Potem pa jaz imam občutek, da intuitivno vem, kaj mi ta želi povedati, kaj jo stvariti, mi zdi zelo pokvalno, da to pesnica z izkušnjami pove, mladi pesnici. Uh, moram pa reči, da um, sem jaz te iste stvari um, ali, ali pa tudi um, na Uredništvu, ali pa tudi, ko je lahko prvi objavili, dejansko omenjala na glas. In to je Ana mora poiskati stik sama sabo in takrat bo najboljša poezija nastala. In zdi se mi, zato sem že več pretretla, je zelo prvenec veliko bolj zastirajoč, če tako lahko rečem, oziroma veliko manj posebne note In zato je meni pravzaprav druga knjiga, um, če tako tako rečem, bolj. boljša, um, kar pa se tiče tega, ki je bilo danes veliko krati omenjeno uh, ta minimalizem, očet danes in tako naprej vse to, kar je menta brala. Jaz sem imeli kakvo počutek o nemisem danesti o, ne vem, vem sem, včasih preveč vidimo tisto, kar se nam prvo se kaže in se preveč opremo na, na to, torej na moguče na, na materijal nekaj tisto, kar potem je za, oziroma na posoda, ki smo očevi, nekaj če bi vedeli tukaj napor, pravo, kometično, kar bi očevi morali. Uh, tako da, z ti se mirijo še enkrat nekaj da uh, ne da ni bojazni, da uh, ni slišan, ali da on ne bi bil slišan eni glas, pa da bi moral se priličiti uh, bolj množični govoriti in tudi mogoče se ne strenja v ki je rekel, da ne veče je v tem ravno kaj je novega, prelomnega. Jaz posebno moram reči, da se mi zdi, da je o, Ana pesnica, ki je zelo smela in zelo suvereno in zakorakala. In ni tako zelo mlada kot mora da izgleda in zdi, ampak pravzaprav zrela, korakala in zelo suvereno. In moram reči, da, čeprav imaš zelo veliko zglednikov, kar je logično, prebajaš deločeno poezijo, torej sodobno ameriško poezijo, in potem vemo, da to gotovo nekaj um, sovpliva, kaj ko živiš v neposrednjem bližini um, priznanih, vsaj so le za enkrat pač priznanih pesnikov, um, vse to je gotovo, um, lahko tudi medretja usluga za samo ustvarjalko ampak um, zdi se mi, da je zelo opazno in zelo vsem svoje in da imaš veliko veze z opisom in da bi boljš vseh nekaterih, no, od nekaterih pesnikov, pri katerih se izgleduješ. Pa še to, zelo mi zdi, da je tukaj ustala svoj, um, zelo pretiznalno glas v ljub temu, da ne samo to, kar sem o te omenila, tudi v šolo prijatelji, nekaj sami si podilam, vse, kako je bilo poljene, sami hiše, pa knjige so ti šle, obje, se spremem, vse se mu je na probu To je, meni se zdi to resnična vrvina, da je ga zelo posebna um, poetika. Še sva, ne pa ja samo bomo morali počasem zaključiti. Tako samo kar ja, sem bil izvan, ki jaz nisem nekaj rekel, da nima ali nekaj novega. Rekel sem, da je pač, uh, dejansko uh, izhaja iz neke tradicije sodobne slovenske poezije. Ampak, če ne mi imel nič novega, verjetno bi mi ne, No, to si lukila. Ne, si pravi, jaz... Jaz sem mikrofon delal, nekaj je bilo v se, zato se, se, zato se <laughs> <laughs> <laughs> ja, Mislim, da ga lahko zaključimo o tej knjigi, ko se vzamemo pet minut za in ostale stvari. In potem nas čaka še ...zabeljaka, ki jo je izbrano metak uša, meto. Glede na to, da si predskazali, da je ne velja samo, šta je pisat, da kaže, ne? Ampak velja, šta je kritičar, htejo da kaže. Se bom raz zavarvala in bom kar prebrala, to, da, ne vlaj, da bo zakočno besedo ljubil, kaj sem rekla in nisem rekla. Ne bo tako sravo, da bom to prebrala. Če misliš. Ne, ampak to že vimo, ne? To že veno. Uh, tihotapci imajo zelo uh, poveden naslov, ki me spomenja na neko sintaktom tudi tihotapci besed, ki je že bila v, uh, v literarnem gledališču enkrat zrečena. Uh, in dejstvo je, da bi se pesni je krat pred tih otakov umel pesniški biotop, kar pa ni lahko delo. Že nekaj let, ko da bi se zadržal podglednjeno, kot je dal tudi naslov svoji prejšnji pesniški izdrti, ker čuti, da se v njem ruva profesor družbene misli in pesnik. Lirik diha samo z individualnostjo. Profesorska kariera pa ne hrani ravno ustopajoče duševne pretanjenosti. Kajti kulturolog dejstva razkriva, pesnik jih skriva v domišljivske odvorce, sproti spletene, pojmenovali včasih tudi tipi, in ne more si pomagati s racionalno defini, eh, diferencirano deskripcijo, Če tudi je nežno blindirana s tankimi lepotnimi metaforami. Pesniki se ne skrivajo zaradi malomeščanskih ozirov. Pesnik se skriva, če rečem, s Brodskim, ker je skrivanje vir ustvarjanja. Tu mislim, da so izvori debeljako vedratkih otaklenja. Pesnik si želijo govoriti pri kateri njihov avtor ne bo imel zonalnih znanjstvognošnikov. Da velja medver v tej knjigi Metro, se večkrat vrže nazive filmov, knjig, še več podnaslove pesmi, markira z natančnimi duhovanskimi lokacijami, štetje na govoricah, v resnici, samo na brežji Žaljska cesta in tako To pa je po svoje njo obranje že zaradi tega, ker so pač uh, samo pred častimi izdala pesniško zbirko, ki si mi dala Ljubljana. Njegova kondicija spomina pa v glavnem seže do 70-ih let prejšnjega stoletja, kada gre za osebne dogodke in kada gre bolj za kolektivne stvari tam do druge svetovne vojne. Poezija zahteva usamljenost, ki je v tih otapcih absolutno nemanka, vendar si pesmi ni mogel vzeti veliko časa. Za srečevanje žensko ni si je lahko vzel teden dni, rečem v naregovaju. Malo, čeprav je za pesnika reč prav o in je njegova naravna pomočnica prav anima prav da ženska pijenih, ki pa seveda jednak krati totalitira na Andriča in v pesmi s tem oslovom posvečena To je pesem, v kateri šestnaest verze uspravlji v, v en sam stavek. Nekakšna apotropejskost je v tem vehementnem zamaku. In tudi zaradi tega mislim, da je razumljivo, da je to domašnjivo Antičo. Ker je presahnitov najmočnejša pesnikova groza, Debeljak ni preveč posrečeno razraziral vol Antiča pred klapolanjem res ne čutim nobrejne groze. Ker čistim, da je za, za Balantiča bil prav ogen eh, presrhnitev, ne pa ta eh, konkretni fakt, da je eh, fizično v eh, Razumljivo, da je besliška izstradanost, zavotorja, večja nevarnost, pomakanja slave in nagrad. Presegnutje je deklarativna v pesmi o animi. Pravi, vdihneš dim in izdihneš tam. Teden zaupnih pogovorov, žal mi je, da nisi bližje ostala. Tu je tudi zelo natančno zavedanje, da gre za proces ta proces zelo, zelo počasen čas. In seveda, poglavljanja so v nekaj, kaj je obratno podmislenega sveta, kjer uh, inteligentni človek zako hitro, z brezino uh, se premika kamor si želi. Po uh, čustvi se nikče ne more vtro uh, premikati. Vi veste, da je dober sogovornik, nas priča v peti minutah uh, in zamenjamo svoje mnenje. Medtem, ko čustva ližemo, leta in leta, da se v njih kaj spremenimo. Prav tako odzavestna ženska, s katero se nima časa uparjati, zakrno je žal, uponuja pozitivno vznemerjenje a popolnoma racionalne narave. Pravi, kdo si in če si? Zakaj tvoje besede slunijo iskreno, kdr so najmanj resnične? Tihotapci prijede veljako mislele enostranska metafora, ker mednje prišteva še prišljake, ki so se pri tihotapili v mesto, kot je videti v pesmi Tihotapci. Najbolj boleče takšen status doživljajo otroci, ker že na vse zgodaj, ko bi morali še spati, nemo, zidajo mesta brez okon in vrat. Torej toga je prezperspektivno še bolj, Ker nekaj pomaj iznosnega živi v načinu, kako mestne ulice vseno eno pikajo. Zato te mestne tihotapce pomenuje kar rekrute neuporabne vojske. Kaj je v tem tednu pesniške usamljenosti najprej prišlo na dan? Normalno, da se to ne, ne, ni to individualno samo za njega značiljeno, ampak se to vsak miskubi, najprej pride na dan individualno bolj Je takoj na drugi strani z recala, o ktero bomo je zelo s kompleksi, ne pa tudi s krivnimi potmi. Tihotapljenje ni le vstopanje, kamor te ne pobabijo in le prenašanje prepovedanega, samo na začetku je videti kot ustrajno varanje, raznašalce časopisov, ki boz hodi v tuji zimi. Prva stopnica nezavednega izgogoleča. Tam so potisnene osebne reči, ne najstarejši človeški zakladi in tihotapec je na najbolj varni poti, katera želi, asimilirati svojo senzo. Pravi pesnik Mi nismo angeli, ki sedijo na ramenih zrelik penampolikov. Mi smo banda lešnjiva. In spoznanje lastnih slabosti potrebuje res veliko časa. In tukaj smo lahko uh, hvaležnih pesniku, da nas na to nekaj uh, nekaj Komršira pesnik skozi nevrotične plesti, v katerih ne čutiš ne raja, ne pekla. pravi, lahko počasi spoznaš tih rod, tisti rod, v katerem postaneš vreden tudi vajaca. Za izhodišče debate vam bom pa prebrala eno pesem iz prve Knjige, imena smrti, in eno zrcalno iz knjige uh, Tipotopci, če bom ta, ki bo bolj ilustrirala moj, mojo kritiško observacijo. Torej, imena smrti. December biši po jaznini in mleku staranja in po zmečkanji glavah maka in smrtno testnih srečenjih. kot takole pišem. December, ki želi kot kunjo oko, kjer se, nasledna, kjer se svetlika nasledna žrtv, da nekjer več ne zivara. In rispe belih rastlin rastejo na vzgor, po človeški hrbtenici in rimska cesta nizkega neba se tišči po mrzlih njov. Zdaj še bo umamljiv jezik, ki se nikjer ne govori na glas. Začetnice imena se pojavljajo zdaj tu, zdaj tam neopazno Nekaj takega kot zastrta ženska strast. Ampak ki Kje? Kam? O, kaj se, zgodi se v sekundi, ki nima majže od začetja, od štetja let in ljudi. Kot to tole pišem, pogled v prvo sredico, zaporedja. Vse je to, nasilje in glupodomev način, kako švist nebritev na razgarjen vrak, kar bi lahko dobilo že obliko skupnik od krti mozek izkosti, da ni mogoče vedeti. Prazniki. Dvoržekove ulica Ljubljana. Za Igorja Štrukla. Začenjajo se prazniki listane katalogov z plevinskimi izleti, domačem hranom v očah in travniki na rebrji poliče. Začenjajo se prazniki s pogledi v vrtni v kar ne bi videl z tega mesta, kjer zdaj mi je zastal korak. na v stopnice. Prvod od nas je sklonil in čutim premikanje trave, in po tresu v moškanjah, ustrina bilke je navrtala beton in se raztegnila, neznanjsko hitro, požarna na v velikaj. Vsega že visoko, zdaj prav dosti ne oklevam, spogledam v vrt in ulič, na spodniknik prenesem težo in plezam, nasrečo ne prav dolgo, dokler ne najdem opore. Zatipam oklensko polico in gore se zavihtim. Ta obraz, da je moj cim, poročna priča, dvojni državljan, živi že dolgo s pogledom na stolpe Starega New Yorka in ljubljanske pločnike. Spomini nosijo strašne posledice kot zakreti krog in navečani sorodniki neprehodne poti, delom in prazniki. Hvala za odprto okno, hvala za skupni čas. Jaz bi rada, da bi to pro neko išče Prej sem pri Semuelu omenjala, da neke neke, da, neke, neke, Zgodov je, to se daje stvari odlično, da da so pač diapazon in potencialna razlika med enim in drugim da se z tem naredi uh, nek pretok. Uh, jaz posebno pač uh, svojo uh, senzitivnost še smeram raj tako, da se tega uh, izodhibam, zato ker me res to znoti v nekem motrenjem. Uh, precej uh, meditativnem razpoloženju, kar se mi zdi, da je kateri je človek v taki irični meditaciji, oziroma v taki fazi oblobljenosti, uh, takrat je samo ena navadna muha, ki zelo malo robota, de, robota dela, tako kot da ti ti pač vager zapeljo čez glavo. In tako nekako uh, se upravičujem doživljam tudi uh, te, te, te, te navadnosti. Uh, Že omejil sem je čas, da bi naredila malo večritarjev, eh, oziroma malo več pogledov eh, nazaj in naprej, če so pač ti prodiči, naprej, čeprav so zdaj že zdaj, in je naprej čez nekaj drugega, kar bo eh, nastalo. Nekaj. Ampak recimo, kako gre ta razvoj, od eh, prve ki je danes, kar se tiče nekega nestabilnega ognjišča v poeziji ali neki pojetiki pritegnitev. Uh, ali pa vniki uh, metafizični uh, fruktuaciji. Uh, to pa bom, da se bo razkrivo dobalje. Hvala. Uh, David, tvoje videnje te knjiga. Ja, um, z meni je bilo v bistvu naredil znemeljivo vprašanje, ki se mi je postavljalo obvranju te zbirke, kdo so tih odakci za kaj pora v Ljubljano. Tudjo brano pesmi, po katerih mislim, ki nosejo ta naslov, misem da stravni bla, pa otroki jasna, čeprav eh, mi je zanimiva zbirka zaradi te ubrane urbanosti ki, eh, ki se pojavlja namreč eh, zelo jasna eh, zelo jasna krajevna eh, eh, referenca eh, In uh, istočasno zelo nejasna meni, nejasna pravzapravo meni, ne, neopredeljiva vsebina um, um, um, te, te geografske reference. Uh, ko sem razmišljal o teh otapcih, sem uh, opazil, da je pri pranju te zbirke mora brani zmiti zelo pozor na to, kako avtor tih otaplja, uv tih otaplja v verze, tudi ker je že neta omenina in sicer naslovek filmov, drugih pesmih, drugih pesnikov, verzov. Um, mi skušenj, ki jih ima s svetom, z literaturo s svojim obzorjem vedenja. Uh, uh, vendar to mi ni bil še dodaten razlog za, um, za, um, za ta naslovo. Um, pravzapravo, skušal sem se sam v tih otapi, in, in se v lirskega subjekta. In pokazalo se mi je, že tudi po tem zelo zanimivem posvetilu, tukaj izapel, tam, da gre, ko sem se tako, ko sem poezir šel vrat na ta način, da sem se pretihodapil v, v vanjo, kot bi, se pre, kot bi to bil svet, tudi ga ga na sloveno, v katerem pač bi živel, sem je zelo, da je edelski subjekt tisti, ki se ki šviga po tem urbanem prostoru, ki ga zaznamo od Ljubljana, uh, se v določenih, ki šviga, ne vidno, ne? se v določenih trenutnih prikaže. Iz teh prikazanje nastane o pesmi. Uh, sumim, da je tudi za tem tih otapljenjem hotu, ali da bi lahko vedati namreč to, da so pesniki tisti, ki jih otapljajo v realnosti, tudi njegi pogled odnotraj, odzadaj, od odzadaj, od pogled iz globine. To, kar dejavsko že od ugotavljamo, da je poezija tudi pogled iz globine na In, uh, uh, Tudi duhovna sfera stvari, ki se pojavljajo v te izvirki, me predpričuje, ne vem koliko upravičeno, da sumim, da ta, to vtih otafljenje skozi poezijo iz um, subjektove, da ne rečem avtoreve, nezavednosti. Ampak premalo poznam bodi se ali še nekaj veljaka od uh, opus, da bi si upal to, uh, zagovarjati s to Ker pa sem kot branec poezije, v tem smislu intuitiven, stojim pač na strani, da Se najbolj identificiram v, v, v tem šviganju od kraja do kraja mesta. Kaj pa to mesto je, se bojim, da je, se bojim, mislim, seboj sumit, da gre za podzavest, za romanizam je. Sam že je stavljena, ker sem doznal, ker sem se kaj in Uh, Več nas sprašujejo, kako se mi dokupolimo, da na tistem pomislu ne kontroliramo pri zboru drug drugi. Ne. In kako uh, zapravo nismo nič kontrolirali? Noben, noben odumijem dvega mi hotev ocenjevati tistih knjig, ki sem jih jaz zbrali. Tako kot jaz mi sem ocenjevati teh knjig ki ste jih ove dva zbrali vse. Prav Za kjer ga mislimo za reč? Ja, ja uh, reč je doberjaka. Jaz sem rekla, da sem spravila tri največje slovenske sodobne pesmike. In moram povedati, da seveda so te uh, pridelniki tukaj uh, monterani vsak zelo različnimi vjahnici. Uh, največji slovenski pesnik seveda uh, Ko temu rečemo Tomaš Šalmanov, je seveda, kako bom rekla za mene, medvomno eh, največji pesnik, ker ga eh, zasledujem od leta 74 in še takrat sem vedela, da je velik in v 80-ih letih eh, Kot kot sam prizna, sem predvidela tudi akademsko kariero, čeprav nisem tako zelo zna, kot so neki ljudje, kot rejo, akademiki. Jaz vedno zavračam to, da sem jim pomagala in da lahko pretiravam, in tako naprej. Ampak, če se je to zgodilo, sem jaz kar zadovoljna s svojo tradicijo. Uh, drug največji pesnik, seveda, uh, kot bi morala čutiš, tudi nekaj prenovljen, ne, je uh, Valentin diš ki mislim, da skoraj ni v slovenski literaturi primera, eh, poprav so seveda tudi, eh, ki bi ga tako totalno zdrisali in škartiral iz uh, slovenske kulturne zavesti. In zdaj, ko sem malo raziskla, zapravo zapravo lahko rečem, da so ta škartiranja že navezana, oziroma, da se te ozorek z tega izhaja že iz perspektiv in da so od njega pravzaprav oškarpirali prav, prav vaši. No bom se zdaj v razloganjeni časa in imamo podaljkov. Potem je pa tukaj leži dobeljani, ne. To moram reči, da je seveda največji v tem, da, da sem ga izbrala kot največjega zato ker je tako njega dobila jemkovo nagrado in je bila um, um, in avorirana kot največji pesnik leta 2009. In konfrontacija uspe tri, mi se bela pokazala to, da kot sem rekla, mogoče malo nežno, ne, ampak jaz bi reč, jaz sem se z njego da zato ker plezeram na izjemno inteligentnost pesnika, ker bi res rada, da bi se pomaknil malo v tist svet recimo, je bil z to prvopjesniško splirko. Uh, zdaj, kako bomo kakšen, če popratila, razpisuš, je kakšno dobro štipendijo, potem imamo kakšne možnosti za to, ne? Jaz ne bi rada na njega pritiskala, tako, da bi mu zdaj delala še neke uh, nove frustracije z tega, da on nima časa, oziroma, uh, da ne moreja jati globine, ki najprej to še sam dobro ve, Seveda ne moram pa tudi da tega zamolčati in uh, jaz sem eno kritiko z željo, sem celo, da bi ga objavljena, pisala tudi o prejšnji vesniških zbirki, uh, ki jo je tudi daleč prav, ker jo so jo drugi kritiki zelo uh, slahovce ne vedem, ampak jaz bom rekla zelo dobro razumem to, uh, to, ta strah pred presrhnitvijo oziroma tudi to uh, palico in, in s popolnoma se strinjam z Davidov, ki je rekel, da uh, tukaj ne gre za um, ljubljanske ulice, čeprav so napisane in mogoče je to tudi ne, ne bi ni dijalog z mojim knjigom. Ampak mislim, da gre res za podzavesti in zato sem rekla, da gre res za um, zato za ta individualni del, kot mislim, da je tukaj noter zelo individualne bolečine. Zdaj sem jaz ravn, ker sled na trbljeni bolečine pesnikov, ampak zelo velike, velike, mogoče bi rekla, pritoževanja na posodo tudi. Zdaj, vedno, da smo dano vse, da tam v 70-ih letih, recimo, mogoče bi prebrali še eno pesem, ki je posvečena pesniku, ki je bil uh, njegov pesniški kompanjon. Um, to je pesem Živi in mrt, ki so pa lišče čarili v glada za Koštjana 83. V to je polk pred predstokljivo, dve leti pred prednječnata knjiga. Prišel sem že nekaj glednost, če Roman je odnislim z obvezno za vse svet, svete, svete, jasno. Prišel sem, da pogladim trave, ki štrlijo vse smeri, kot da niso tvoje, kot da s si delijo Elena Grobniko grobnikov težo. Trmoglave so in ostre, kot ti nikoli nisi bil. Niti ne tekrat, ko, si, ko imel si prav. Davke si popiral, na mesto pretepačev si nosil pošto in se naučil moraka v omari. Enkrat si se le uprl, iz ust si hotel z mečkani potegniti in se usvoboditi. Trave linejo na vzgor, ven in stran od jarma in granita. Kam? Kam okoli, samo da ne ostanemo doma, kot pokrova mesta, kjer so predniki sejali šit semenj. Možno, da nič ni strašno. Važno je, da želja traja in traja tako glavo. Ni treba, da resnica te skrbi, a poklepil sem vseeno Preden sem se vrnil pod obzorje iz anten in zmede pokleknil sem in nežno trave glavi, skoraj do krvi." Uh, mislim, da, zatoča, da se bi zdaj možno započal, seveda. Ja. Zatoča. Zatoča. Uh, mislim, da če bi, uh, tako bom rekel, rekla, zelo odkrito pesničko mislo, mislim, če bi uh, nek porušen, besedni red v verzjih nasov so v naravni besedni red, bi zelo veliko dosedel za to, da se približamo do tisti točki, ki jo ti slediš, za začetek. To bi bil nekaj formalni vod obvod v tja, kamo se ti zgodili Kočeš rečne, začnem pisati prosim. Ne, <laughs> Hočem reči, oziroma rečem, to, kaj rečem vsem s mojim žencem, kateri oziroma kater šolo, da rečem, zisten, sprosem, ne misli, da če ne pišete hiša lepa je, da je to vrst. Ker hiša je lepa in pipa. Ni treba nič spreminjati vrstnega leta. Ne? In to ni proza. Ker proza je poezija živita, da je vrstna leta. Bravne. Zdaj, da je te knjiga. Jaz sem že včeraj da nam peni nam prijakov, s katerim nekaj pripravljuješ tablica največi niso po mojem stanju. A v obrečini, ki jih nasi se si pripravljena časa. Jutr se bom popravljala. Sam preprala. Zdaj <totitutim> e, mi zašale. Se uh, jaz sem se tudi sprašel, no, kot ono kot se bošel pandel o naslagu, kje spirke, to, uh, nekako zelo jasne, <totitutim> bi rekel, zelo jasnega elementa, ki bi razlagal tamo naslov, v pesmi, ni zelo direktno. Um, sem pa nekako, iz atmosfere, ki sem jaz zaznal, da v teh pesmih se stvaro svojo interpretacijo svojo slavo. to so ti, ki tih in ti Mislim, da je to pesnik, ampak ne pesnik sam, ampak um, je to pravzaprav pesnik s časom, katerega je vse tukaj v tej knjigi. Časom, v katerega se je ga njegov da recimo temu časom, mladosti časom, najbolj polne osebnostne formacije, odkrivanja samega sebe, odkrivanja življenja, in seveda je to čas, ki ga nepreklicno ni več. In na neki način se iz zazrtev ta čas, ki je tako intenzivno prisoten, ki ga je, kot sem tako polno v teh pesmih, in kakrati ni, seveda, izgledanje v to, se z vso močjo postavljajo o tem, kaj pravzaprav tesnik je, kaj človek je. Ko tako tihotapi skozi verze, ta čas spomina na ljudi, od katerih mnogih ni več, spomina na kraje, ta podobe, delov Ljubljane zlasti, kakršnih ni več, na neki način ti hotapi tudi samega sebe v čas, katerega cerinarnica iz teh ali drugih razlogov um, ne dopuščajo več, da bi živel v tem, kar je nekde bil, kar je bil, recimo vsaj tak. V tisto, dobivam za pesem, samo, da zenit kaj, čez en tudi je uh, zdaj, zdaj, dosežene, zelo zelo zelo ali pa nostalgično Zdaj, meni se je odkril predvsej drugačen reč, da bi Zdi se mi, da so ti verzi še bolj, kot v prejšnjih zbirkah, čeprav je bilo to tendenco, nekako opazi, če jo v nekaj zadnjih knjigah, še bolj intenzivno ritmiziram. Na neki način tudi lahkotnejših mestov, no nasaj jaz sem povedel tako tist, um, biti nekako skoraj ne igrivo v razgiba. Mislim, da se je to lepo videlo iz ilustracije, ki jo je Meta naredila z tem, je prebrala en tekst iz njen smrti. Um, zdaj, ravno v zvezi s tem, s kako bi rekel, um, faceto nevove poezije v tej zbirki, um, imam jaz nekako malce dvojen odnos, ali pa malce manj, lahkodno odnos. Ne vem, namreč, če uporaba teh tradicionalnih elementov, kot je eh, gaminacija in zlasti inverzija verzija, mislim, da prvo, ki je tudi na neki način enostavnejša in eh, nekoli je lažezno doseče emocionalni efekt, ne vem, če je tako zelo eh, ukrojena, ampak tako zelo ljubi, debeljakov lirski glas, ampak tevski. Njegov, kako imam rekel, poetični inštrument. Uh, zdi se mi nam reči, da, da vsak glas tega pesnika ima vseko svojo naravo, svojo, to, če to primerjam, recimo spet, vsak glas tevski ima svoj karakter. Dobro eni in so pač mogoče je hljača nekaterih je širša, drugih je kože, ampak to še ne pove bistvenega o njihovi kvaliteti. Mislim namreč, da tako naravno dodojakov glas ni tako zelo razgiban slikovit, ampak da je pravzaprav v autentični modu, sta, da je nekako bolj tiši da je bolj raven, pa v tej ravnosti bolj prodoren. To mi je bilo zlasti v nekaterih njegovih pesmih, tudi v nekaterih prejšnjih zbirkah, tisto, kar je šlo najgloblje vame. Ali pa se imel občutek, da s tem najgloblje prodira v poetično materijo in to materijo pravzaprav izliva tudi v Brajeca tako celo recimo pri tem postopku, ki se mi zdi za značilen in se za posebno močan in, in, in to je v niza zelo raznolikih podob, ki jih sicer na niza uh, navira tako površinsko, vendar jih z intenzivno so postavitvi in predleto, nekako na magneti, tako da se v njih pojavi čutno, zelo čutni obliki tisto brezinno, izčesar, izredi česar, pač po mojem poezija je. No, in uh, vrhunec tega, da bom skoraj po dobrega starega in vedno mladega, mm -hmm. da veljaga se mislim v tej knjigi um, pesem, kot pa ne zato, ker je, nima podno slovo, topos, ki mu je tudi posvečena, ali kjer je nas dala, kateri se je to ni jasno, to niti ni pomembno, ker je to en kornic Ljubljani, ki pri toče pred imenjo osebno zelo domačškovi mreze. To je sotoče gradaščice in Ljubljanice. Pesem peseta Davida Alvoharija, Podpostanje. Prili z mano ven, Podpostanje, Osipajo se spet, prijatelji z mladosti, kaj prijatelj, pesmiški heroj, ki me znovkom je učil, kako primerno govoriti. Odmize ostane, drobanim, suh kot hrt, in mislevi, prvič ni obratno, brezvidnega napora in natančno, jasno in preprosto, kot proza, ki jo piše. Tu je ustje, takoj za prvim vogalom, tu glavna reka krotko pije iz pritoka, ki ne širi svoje struge, ujete med solato bare za zgodnjo kavo, golobe in nostalgijo podajeni donari. In ni trdnjave, niti parka, ki varuje mejo v mestu, čeraj, pred Ne izprosno tu, a že skoraj izginula, kot modrika stebriček nad pogorišči iz dežele, ki se dviga iz skupne cigarete. Podajava se v okrog, če je to okrog, nove domovine, skalne gore in sive kasarne, šumeče listje in prisilno zbujanje. Ni me, Nikoli ne ni bilo. Hvala lepa Ali Hvala za štvojnje na teh ljudje. Najprej hvala lepa za Kateri problem, glav hranja z vlasti. Te usporednice ilustracije kremenja izpostavlja zmedne um, izdrstev, preto, kar um, se ne Kniga njim je stalo v enem tjedno, gotov pa je naslednji ženikovetjeva, ženikovetjeva, ki, kot ste ves na to razbrov, kot je lešava vrste ideal, a, utopost, ki se približujemo. Približujemo pa se moj, kot ja to, da je odvratimo, gledalo racionalnega časa. Približujemo se mu pa Tisti, ki, ki smo jasno, na nekotovno način, se pravi, tako tako, se pravi, tisti, ki imajo a, pobrastila za libanje dvojavno prostorov in prečke nemaja, ampak tisti, ki prečkajo, imajo na skrivno, potiho, neopašno. In kjer so te imajo? Seveda, led, uh, tem, je bilo, kar je in kar bo, trebni časa, ne trebni volnosti No in to je pa na času so da so to tisti ki da imajo, in jasno da je z pomočjo katere skupava z grofte iz posebnega jasno tudi kolekciona spominana za to drobi mm. naslov film vse je naše ne. Uh, in uh, tako torej, je uh, kolektivni spomin in individualni spomin, ki jo pa, kot je rekel, vboganja, v ne, ne doživetega, ampak ne izraženega, se pravi tega, kar se upira pri veseli. Če poezija, ima kar še v smislu, uh, ima v svojem točno, Črpati svoj svojem smislu, točno iz približevanja temu, česar ni možno zbesediti in ta paradox je tisto, kar podzima. Jaz videl um, tih otapcev, kar po eni strani mapiranje uh, časa, kontinuum časa, tudi zelo natančno, do druge svetovne vojne, na eni kolektivni spomin, do 70-ih let, privatno osebni spomin, na drugi strani. Ne? Uh, da to je to, poskušam uh, mapirati. Po drugi strani pa seveda, vedel, kasenej, mora vreč, sem, uh, sem kakor, da smo pogledali in smo v tako, da pravzaprav manj začina, Nečina, nekse je, ampak uh, vsaka druga, tretja, kje so morditi tudi opisano lokacijo, ne gre za svojevrsten tudič po mestu, ki ga vsi ne poznamo, tudi tisti ljubljančani ne, uh, ampak uh, gre za nek svojevrste, nekoginarno, nekoginarno svojevrsto, um, beleženje tave po um, mojem. Privatne, uh, v prirom času, ki je seveda so na eni strani stvarne, otepljive, preverljive informacije, tipa, kaj so nabrežje, so točje, Ljubljanec, uh, kot in ostale uh, lokacije. Ampak je tudi, od, uh, misl, da ima to, da ima to, je to nesreča, ki je s tem naslovom, da je lokacija, se pojavlja kot ulica Slavka Gruna, Ljubljana. Ulica Slavka Gruna, Ljubljana ni, tam ne obstaja. Ne? Mislim, zdaj, uh, to je torej neka smene sajde, uh, uh, zlitina, mm -hmm. šestovnega prostorskega zumevitev, ki pa ga, mislim, upa, se želim poganja, uh, ambicija, da bi našel, da citeram, da citeram, da citeram kanibalistična znamka sebe, uh, ki ga poganja že, želja, ne, da bi um, iznašel nov jezik na mesto staga Se pravi, stara rana, esencialna drža, trans-zgodovinska zgodba, ki je, ne zadeva samo mene, čeprav se v mene, tudi omljanja, nekaj. In iskanje novega lezik, da se pravi to, ko je presega. Zraziti nekaj, ki nas vse presega in omogoča s tem, da se v pesmi prepoznajajo tisti, ki nimajo, a, ki znamenijo jazz na prostora, nekaj. Se pravi, da če odno stopno sem. Uh, po drugi strani to ljuboko je temanje. Tako po krper mestu, ki je, kar poznavo. Po drugi strani se to je In če sem to posegla, sem izmislil, že se je ljubovo. Hvala lepo. Mogoče takšen komentar? Ja, mogoče. Samo Miki rekla, o zveznosti spominjanja desetnega In tupu, strinjal, ker jaz sem tvoj nesel, da to si prevarjala. In v prejšnjih veseljih tega ni bilo. In v tej zelo malo tesmi, je bila cudik, In tam, kjer je zdaj, me moti. Ne. <tok> ta nekajša miragodnija in celo mnogo no, obnavanje, kaj mi je Ne vem, če veš, se te ob tem, ko je to letalo preško na <tok> in je res to, da to da je ne, žalosti in tako ne glede v taj, kar ima politiko in tako. Jaz ravno šla iz Polske, nisem bila ampak me je vprašala vrednica um, največjega, če se pisa, ki je objavila vsak teden, jaz je in enkrat si že imel, a je moži... to prišlo spod do tebe? Nij. Da so, naslednji dan, 14. aprila, me je vprašala, ampak ni se mi odgovorila, ker me ni bilo, sem bila na poti, sem šele nakratno, da sem jasno, Uvoljujem. Če lahko eno, spet eno drugo pesem izbere iz te, tehniki ne, na Polsko, ker je napisala, najbolj izraža naše trenutno občutje. In je bilo to objavljeno v de, gazeti dvorčih. Potem sem pa jaz, recimo, v pogum drug naša človek ki je takoj čeloti na dedu, naj, v zadnjih časa me je najbolj prizadel prezodela pesem Bebeljaka je celo, celo, in se napisano, krati, ne, ne popolo, je sem ti to, znamimo, no, da to občutje, ne, je ljudem, mm. se ja, da je ja, tvoje Te šine, če prej. To prej to je... No, se pravi, 20 let tada jaz sem ki je rečem, sam. Sam. No, da ne da na tega. Da da Se je To pa če načrta, če je mojem, um, v Izvira iz pripričanja, da to vzdeganost, uh, uh, negotovost, magma, um, fluidnost, nestabilnost uh, um, osebnosti, okrog katerih se moramo zdaj hočati in ki je njeno glavno gonilo, ne. Da, uh, ne Reproduciram, ponovim tudi v nestabilnosti, neurejenosti, neformalnosti, razrezenosti pesniškega izraza, ne, ampak si če že kaj, je, načrpno jemljen, tako rečem, zunanjo kretko, zato da bi potem lahko um, vsaj tvaro reda potkušal um, iz svojega prilivanja um, boščkov, spominov osebnih kolektivnih na eni dini je bila nekantazija do drugi strani v tem ustvar teke vrste, pravom otvaro, vreda. Um, zato tudi, um, mislim, pa tiste vrste pesmi čeveram, ki so danes, neki jutr, neki izgust, ki beležem na pregobornih uh, papir, na tih praktičkih insrežetah in tako naprej, ne, tega nima. Um, zato se mi zdi, da, mislim, že od zamega začetka, no moja prva čudnja peski, zamenjave, zamenjave, je ba zasnovana, ker povesnic nekaj, kot potrebno. Ponohostrežno rečem, zbirka pesmi. Zbirka pesmi res zbira različne ob različnih priložnostih in motivih in inspiracijah nastale pesmi. Knjiga pesmi, kot je pa jaz vidim, in jo poskušam dr. Povesničva, uh, je pa celovit organizam, kjer je način razporeditve pesmi. In Vse te je tako imenovane, parfenalija, se pravi, nakide z nepomembne uh, informacije in dodatke posvetno uh, posvetila datacije, lokacije in tako naprej. In posvetilo celotne uh, knjige, ne? ki so vse posvečene komu vredno teme danes. Ne? Da, um, to je potem zazdavlja zdake neke zgrade, ki ni gnezdo, srače gnezdo na metalno uh, skupi ali pa noče, ampak poskuša uspraviti v počin nekega naredi dobro celodivnosti, neke urejenosti. No, zakaj? Niste za ta svoboda uh, prehajanja tih otapljanja prek meja tega, kar ločuje včeraj od danes in jutri, lahko bolj prišle do izrače. To se jaz zelazno, pravbo, uh, racionaliziral. Uh, to uh, se hvala predstavljeno s račom uh, pa Kaj je bilo zdaj govora na polski, na sredi, da naj ne bi uh, sedmi red uh, bil zamešan. A da je bilo do Ob zbirki na In to je jasno, to je jasno, da to obranost uh, si želiš, mislim, da to, kar je bilo pa malo sem da bo, to, kar hočeš. Posebno, prezvonih um, in prezvonih, ne, zdaj pač dva vreca stavena, uh, prevejavci občacih začutijo, uh, ne, ne uh, je to ravno to, kad si zdaj nekako, ne eno sračeno ker uh, da so tam šestna, zdaj pa štiri, štiri recimo poskoro slišajo na to, ravno tako ne, ne. Ampak ti to ne čutiš, tebi zarejte, mi je pa... Zakvačaš s ne? da se se ne moreš zajedniti pisati. na znanje, Če bom pa lahko bil zmožen, pa <laughs> v v vodoče, Če bo še to pa jaz bom ostne moja še Ta naj nadebata voprot tvojih ki so bile v prejšnjih so postavljali močni, tako so v sva si najboljši omotljene. In če se ki z njim Ampak v moj se ne obračali. Ampak potem, je bilo to toliko tega, ker je to tvoj krvni obtok v verazni, ne? sem sredi manuskripta, ko sem dobrav, odnehal s tem v bistvo kaj vse. Kaj se je skazalo? Da te knjige, ki so imeli tributer, ki so moči, ne? ko jih je prevedo, v Amerikanštino, ne? Teh političnih ni, ker jih je samo ni upošteval. In mene, zakaj se mi tako dobri spet, zato volb, ker nima nekoli, ziren, ne tega, strhu, da jim pride do tega, da jim tega, da je, da jim pride do tega, da jim pride do tega, da jim pride do tega, da jim pride do tega, da jim pride do tega, da jim pride do tega, da da To sem zamenjalo, zamenjalo je kot je Ko sem štiri pred različno obral, z Mexike, pesnika, in da sem sa, recimo, saplav, zavrešo, teko, 15, 20, in, eh, se recimo zabral, zavešal, teko, drugom 20 In se da ta, ta kristal, ta mošta, ta sina, to nasilje, ta zručin, kot mene, potrej, v Pravno znotraj bordela, da je bilo najemno. In to ne, ne, v šali, za resnico. Če eno, ali jo lahko čim ne boš koga, bi se to mogoče tudi zelo zgodilo. Se pravi, v imenu smrti, in v zabojih, v slovenski režim, je ta popolna, strašna drama, ki je tudi človek. Mislim, da je to slovenska zgodovina, da je slovenska, slovenska tragedija ko je družinska zgodovina. A lahko spostaniteva slica, se nekaj poveko je. Vrat Alešovega očeka je v mladosti osešali in se zvlake, ki radi Ko to kot je dokaza, da bo da se da prid. In je eno samo prijezal hradno In ga niso streljali, ne vem, ali so streljali, ali so streljali, je živ in je bil vrnjen, predvsem v Vinci, v Gradu, v, v Franciji. Kaj se tam zgodilo? Tam se zgodil požar in ni jasno, ali je ta stris, to naredil, ali, ali kje je ta tragedija. Ampak v Alešu se stika en blazen vozov, ki je ena največjih tragedij slovenske zgodovine in tudi dajemo močno. Hvala lepa. Mislim, da bi še kdo kaj dodal, lahko počasi zaključimo z 20. gre. Čaka nas posilo pomotoma pomotamo, napovedamo za obenih. Tako bi bilo zdaj že mimo. Zahvajujem se vam za pozornost. Mislim, da vas danes čaka še prvojavsko najprej Federik Embur, potem prvojavsko okrog la miza na kritički mizi pa se vidimo spet jutri ob 11. Kako Če si pa